Tsiok, ertziok. Illerolez ementxeagaitu zue. Desa se desa desao, eh. Desa se 3 Irukide eta laugarren demoraldia Uuuu Esto sí, que no me lo esperaba Erziok Aiuso entzun Euskadi Euskaldun Gaueko bederatietan Batzutan puntualagea Gauin dios Horeretako irrati librea E logo boi eee Un poco cuerda ando tambien, eso que salto. Ileko azken ostegunetan. Quien tiene arrazón? Gaui dios. <risa> zintzilik irratian. Algunas vueltas de monte? y... Gaui dios. Horeretako irrati librean. Quien tenemos arrazón? Erzillo. Gaui dios. Ileko azkeneko ostegunetan gaueko bederatzitati kamaikak arte. Horeretako irrati librean y a mi puesto municipales denuncia Gautzule, Gabon yepa, yepa. Gaurkoa ez da hileko azken osteguna, Baina hosteguna Beraz eh, gaurkoan ere hemen gara Luxuzko gonbiatu eta guzti e, Egunarekin beintzat asmatu dugu Bai, bai, hortan rich, rich. Orduarekin ere bai, eh? bai. Bederaz, bueno, Baten batek kotxearekin ez du asmatu Bai, edo kotxeak ez du asmatu igual, igual eza bere erroa izango Bai, eh, gure, bueno, gure beste Keko, keko Gure keko. beste irra txaioko kideak arazo teknikoak izan ditu gotorekin eta dirudienaz berandu xamarritxiko da. Gero ikusiko bueno, dugu... Ea, es, esan dit du lagutxia parkatu du lagutxia gertu... Espero, espero eta arazoten nikoak ezekartzea gero gure gana, erratira. Zemen dirudien ez denakitxura hona du. Gero ere, jakin ja, beharko dugu, dioen hori egia ote den. Agian e, zaki siesta luzatu zaitu zaitu edo ah, batek daki. Bai, bai, Getsurragan kalaburrak izate nitu. E, mekanikoaren ezea e, justifikante askatuko diogu. Ebruaren ere bai agiria, bazpare eta esan behar dugu aurreko irratxa joa demoraliko lehengua izan zala piskator, eh, oksidatu aginela erdoi edo horrein eh, bai, horrein guan bai eh, saiozu amari, konfirmatzeko ea entzuten ari da, online bai. entzuten ze, hemen behintzat erroreirik ez aukau bueno, ba, jakingo deoguera berri nik uste iritsiko dela Eta besarka daten mendik, amari eta behar entzuten, ahitzen guztia, ez da? Hoi da, zintzile ikatua, horeretatik e, bueno, oharzualdeko baiara osora, bidazualderaino ere bai iritsiko hogea. Fijatu zaitez, bidazualtik etorri zaigula norbait gaurko. Lusuzko gombidatu aipatu dugu eta gaurkoan hemen buah, buah. I Gauri lopetegi bertxolari eta letragile aski ezaguna, gaboni gauri. Gabon dizuela. Ze Ongi, ongi esan barco. Ze, ze, ze itxura hartzen dio zuberko irratxa joari. Ah, itxura ona, itxura ona. Ia zan, ateti pasade zerla, somatzen da jende onan etxian gerarla, ordun ba, ah, bueno, itxura ona da du. Bueno, eh, Harry dizut leno, bueno, ariketa txobate itzeko, eh? Daukazu eh, pendiente, gauza bakero, etxera iztean, edo, bueno, dugu naoetan, saiatu zaitez, FM 1.0, sintotz nitzatzen, ea... Arañolisten dan. Ya irungo iraitzen, bai, eh? bai. Bueno, irungo zure paraje, claro, zure irungo, segurera eske landecharait utudo da. Iruno, iruno run, iruno run. Vale, vale, vale. Euskal Herria dena de nada, Oharso alde edo delako ere. nada eh, na na de Diogu, el baina beti Entzuela bakizu Entzuela izan den los otchismos oso, bueno, beti biltzen da. Jakin naiean zertan ibili gerean eta zi zertan ibiliza eguna gutan, joder. Ba, bueno, azken hilabete, ia eta erdi, esan barco genukez, eh? mm. ez? Ez, eh? duela, hilabete eta pikoia egiten ez degula, irratxaioa. Beitu, pues, eh, kasuaia ez, azken sa, irratxaioa ingeruela, hortik gertu zen irratxaio, irratiaren irratxaioen orkezpena. Lintontaun eta gori-gori dekin, esenen, bua, sekulako emanaldia, sekulako giroa, egun da berroita ma piko lagunetorizien, eh, zintzilagun berriak egin ziren bertan, mm. zintzilagun asko orden duzuten bereien kuota, gogoratzen dizuegu, zintzilagun, edo zintzilikauta maiti horri, entzuten aizaren horri, e, mendikana bisu bat, zintzilagun izan nahi badezu, gure irratia, zintzilik irrati librea, autogestinatu da, nahi ba bestu, ze guk ez dugu e, pulizitaterik, ez dugu diluaguntzarik, gut daukaguna da zuek, jendea, eta gu, irratxa egiten ditu gara kemen Ba, nabezute ba aportatu zerbait, kontatuan jarri gurekin 40 euro urtean eta bueno, lagunduko duzu holako proiektu bati aurrera iten, pizkanaka, oh. eta abisu bat ere bai, eh, Urrengo ostiralian, illaren emerezian, hementze bertan zintziligarrean gaueko 9:30an egingo da zozketa bat. Zintzilagungustien artean material lote bat opaituko da, bueno, zozketatuko da. Hori da Eta zozketan sorte txarra izan ezkero Abixoten zu, ogeita batean eongo garela Santomas egunean, gure estanda jarrita, bertako materiala saldu asmoz edo da. Ba, e, noski, a ber, zintzilagun honi tokatzen ez da material, gainuntzeko materiala saldu barkodegu ba, Kalera jitziko gea, Santomasen Eta gora zeitzu, gainera, merchandisein deitzen diogun hori, bentsat, aurtengoa oso politaela. Ba, eta mertxea. Eta mertxea. Mertxan, merke eta polita, mertxen, mertxen eta politen. Ba, ba, hori eh? hurbildu guanengo geha, eta... Noneko bueno, nengo ba, geha? E, oker espaldi manaiz, udaletxetik berako maldan, e, alamedara bidean, lehen urtean hanginen... Ba. Errepikatuko dugu ba, tokia. Hori ba. e, bai, baimenik gabe. Baimenik gabe. Ez dugu baimenik. E, bueno. Baia posturik bai, ba, goa, bai menada ez akagoa, bai gordarista gogoak irazenola, etorra itzela municipalak eta ia saltzen die egun zio ze bai bai. Bueno, el cacahueter en basa tu salto dio. Ah, baito cacahuete ez, cacahuete ez. Baia gorgo gombiatore bertan izantzen, ezta? Bai, no es qué. Era que en Cantosko, Biroa, bai, ba Giroderra, de eh, bai, yes. zan, eta Olaqo, ba bueno, la guntza tematikoa ba da eh, bueno, eh bidezkoa idurutzen zaigun causa bateri, ba leti mm -hmm. guten era kontenago. No. Giro eharra, nire anitzen dintzen kantuan, kasuritzea zi gaur eta sekulako horea, eta oso politia izan zen eran, egon ziten? Bai, e, vale. goizaldean, eguerdi partean haitu ginen kantuan Nik esan behar dut, erdi gaixo joan nintzela, eta kantatu dela ospa egin nola, hori ere gian Iri vale. eh. txin e, e, e, e, e. <laughs> ja. zan, Hirits, zan eh. zazpi terrikin guron gero txanda genaukala koar mm. zo musikako jendea, tala, eta ja, kara ez zinetea vale, vale, vale, vale, vale. Bola, esango nukai gaur egin zala, ez eh? gaur ezture orduak luzatu zien bertan ezta? E, Ordua, luzatu ziren, nire, bueno, luzatu otikitu nintzen, egitu zau nintzen, no? Bina, bueno, bai, bai, bai. Bueno, bere... i, irua karte bintzat, oregon Bai, e... bai, jendia, jendia bat zen, denak <güls> ikusen ditu, bina. <güls> jendia bat, den tokia, ni gauriak. Bon, eh, iso matu dut zarata bat, eta suposatze keko iristear dagoela. Iriste keko, hartu lasai, cerveza, lasai, lasai. Ez dago presarik, eh? Demetxe earki Bueno, eta bueno, horrez gain ere zerbatko zaitpatzeko zerrein dezueguna huetan edo. La, Mi, pues hori, kakaoete, e, zera irratiko kontzertua eta gero el drogas. Ez es, gaizki hartu. Oh, hostia, o, eh? Bueno, bueno. E Gombiatua afari eta guzti. Iritxi da, beste afari batekin, baina zuretzak si zuretzako zuretza hartu dugu afari yeah. Ekeriten e, e, e, du zarata bat, <risa> soinu efektuak, efekiz bereziak, <risa> zizenean... Bueno, nik uste, oh, entzulea dadela behaina etxean galezen. Zerre karri du afalzeko gure, ekkok zer da hori? Itxura ezak ito... Eman godiogo irratiko telefonoa emanan <risa> diogo gure entzulei, eta esmatzen badute... Ora razio corazio bat o parece. Racio, Rasyon, racióico esa, Marien Diego. Estáquito pinta ona daukan, barkatu, o sarrera magistrala izan dudan, dan. Bai, bai. Usted sin sire que Bai, bai. Gedea son osaisean. Eh, onena ezaiteko ya ok egiten baduzu emaiaren eh, gainean, baina bueno. Hori, ez bueno, dizu gomendatzen. Ni eh? beste galdera, ni <tiatetan> beste galdera dakat, ea, hori pa presa den, luego a elefante hori, eh? Llevarme pa presa, pa presa mi. Bueno, ba, Gara heunean etorrizea egin egin komentatzen justo. Eh, Zertan hibilizean egun eh, agueten Zer pasatzaizu gaur, eman esplikazioa Gaur, ba Entzuleek esan dute, siesta luta zutazuta Bai, e bai, -ba eh? ba hori esan ba ba dute Haur guztiako sitiariak arte egon naiz Lanean eta gero Kompromezu baneokan donosti lan Kotxezunaz, korikata presaka Eta bigarra analiz, kotxeak botatagut zinau Haur egon izan zera, autopistardian Eta, bueno, bueno Eta, uste, ube amasei eh a base yve eh y triángulo Borovilla verdad eh, Ya, heía, heía. No claro, claro, claro. Venga, Baliza, balizan, es Valizán, es Valitz. Elizaco Eliza Parutico, ¿verdad? Bueno, es zakit. Ordun, Jarriñez nervioso, pero <ríe> gaur izanda ez etzuela ez zuela contacto de Ya, eta, alde, alde era... Ez da, arazo ke. La junta dira. Ez ditu dute eh, berriz ere lagun bat. E, Iker Benito eskerik astu. Kontaktu, kontaktu, <risa> ditu diozu kontaktua, ehiteko. Kontaktua ehiteko. <risa> <Okay. risa> bia, bea mi karita. importante da kontaktua. Mekanikoa da eta ah, askotan ja, lagun ja, izan dit. Beti etxean txapustak egiten ditu denean, beti e, e, gauzak txarrera charreradoaz aurrekoan ere, o sea, purgatzen ari nintzela, <risa> ura, osea ura ateratzen hasi zitzaidan etxean hor e... <risa> Radiadoreta? Radiadorena. Ah, eta ditu noen laguna huere, bineo bera, egin nahi zitu urginak. Zuzalak <laughs> kontrolatzen duzu. Aiba, aiba, aiba, bueno. Lastera behera irratikoa ditzen digute radiadoreak. Kompontzea. Radiorekin ditzen du hemen, eh? Fretzko, fretzko ditzen du. Deskribatuko... Deskribatuko dioguen tzuleei. Nik ikusten dudana da xixare batzuk. <guna> bai, xixare batzuk? Iunak, ez da ki, ez badendu, ez da ki. Eguredo sue, eguredo sue pesikatu. Logika teoria ez du zenien. Te... Eh, no. Orre año ya currico de, su no la describa tu cosa no qué. Nik ez da zuno que da rai, edo ezagituai orgia moduko, ba chixarena, ez Spaghettiak direna, ez Eta gai gauri zu no nola deserituko no zenuke? Zu kafra zandu zu sera, goji gabo taka segite goen mendai gaia mi, ez horrek, o sea que. Ke... Itzura charra da ca. <risa> Baño o zona ahora. Pero la cuadera eso. Uste bidean bidean, bidean botata bota utzi zaitun kotxea es. Botain de zula hori. Etaren rumiante bezala, sea berriro. Bueno, el Behatzi lau iru bosbi zazpi lau, zero zazpi da irratiko telefonoa. Deitume esedez... Bizumak ere ginor. Bizium, biziona. Esateko, ea, zure ustez, zer dan eh, kekok eh, orantxe Aterran bertan, duena. plateran daukan eh, sustantzia ura. E, zer dan, hori. Zare sozialetara, bueno, argi... Zare sozialetara. Zare sozialetara, bo, ariki gara. Ataral gazki, eba. Eta bat, eusakazo. Eusakazo. Ba, oso no? ongi etorria, eh, Keko? Bueno, bueno, esker mile, esker mile. Ni esatenen nintzen, drogasekin ebilen nintzala, uh -huh. baina e, drogasez, e, beste, uh -huh. gauzekin, ez beste gauzekin, sustantziekin. Ah, dosa, uh -huh. Justo barzo, musika egin zuelne, bueno, e, doblete bieguneko emanaldia, sekulako giroare bai, herrian, sortziron pertsona biderbi biegunetan. Uh -huh. Eta gira sanez, aipatu dardetena da, e, e, Enrique Villarreal, Txapo, e, gizon horri, Ze ordu eta erdiko emanaldi bat erakoetorri zan bi ordu egon zan, bi egonetan, ia, ia. Bai, bai, sasoian dago eta hmm. ba, bueno, beti bezain aldarrik eta kañeru bat, dipua. Eta oso jatorra. Zer motur da ezka? Zer no, Ez bai. dion galetu. <laughs> bai. Ez dion galetu. <laughs> asko, asko, asko. Azkala, asko. asko. Baina, <laughs> bai, bai, bai, martxadauka, martxadauka. Hmm. Eta bueno, Pirrich zu sebilia antzerki Pirrich, San Berchogintzan, eh, Chortagintzan, quando su lapsus bat barkatu, eh, fijo eran antzekoa, eh. Bai, Pirrich de tuyo zu Pirrich, Pirrich, eh, bai, iguale rete zu porrochasko <laughs> <Oye, da. laughs> eta, oraindik ez hasi ba Ba, ni egia esan behira, gaurko gonbidatuan, gonbidatuaren etxe inguruti desente pasa naiz, eh, Irun zeharkatu dut, azte buru enten, birritan, larun batean izan nintzen Aierran, batxena farroan, xilabako txapelketa ikusten. Eta igandean aldiz, berriz ere hortik patxa, eta erriaren izan aguratu behar, Lartzabalen izan nintzen, Ruper Ordorikaren mm. denegoo, Disko berria denegoo konzertu ikusten. Ah, bueno. La, lartzabal, erria? Lartzabal, le, erria. Lartzabal, le. Baina, Lartzabala, batxena farroan. Eta, guau, wow, arritua eta postua oso, eh? E, Batetik Ruper ordurikan konzertu ikuste gaukera izu alako Bertan hor izan gainera Arkaitz Minerrekin horire eta herra dena ba, ba, eh? Palike pixateuk genuen Eta ba, Ruperrek beta gabe beldurra maten dula Kon eh? <laughs> nintzen, <Arkaitz> Mine... <laughs> nintzen Arkaitz Minerrekin nintzen egitea Eta zera bakari daukasun goio eta gizai errikoa da Eta alako haitean bat zeon gizon bat bere onduan Konzertuan ikusi erun Ruper eta bere gafa pastak. Baina Ruper nik uste beta horreko gabeela elantiaura eh? Ezaka bateriaura, nik enun ezago du, <laughs> kizun susto hartuen nun Baina ondu bai, bai postua, gazet Jo, asko mitifikatzen dugu iparaldea eta jotzen dugu askotan folklorera eta labaino Zakit, e, Zen taberna batean, oztatu batean eta Arritu nindu nagien izan zen, aurrak, helduak denak euskera azar izela. Uh -huh. Egia da Baixena Farroko euskera negore ez dela lapurdiko berdina, obea dela, baina benetan, enuen frantxelesko hitzika dituta, arraroa da, ez? Guna izetaz pitiara joan uh -huh. euskera entzun bai, baina gazelaniaren zuten da, uh -huh. eta zagitz berezia izan zen, edo nire erdigorra nahi zen, ere, izan litek, eh? Baina denak euskera, eh, euskera duzula, da. Eztuzula frantxeles du lortzen. <laughs> eta hori izan, <laughs> <a> Baixena Bartarra. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Baina bai postekoak, postekoak, eta egitean kreston gozatua, oba ekartzen dugu noretarra edo ezakiz han bizida da, ruper izango nuke baiez bai zan ez eh sar la purdin bai aritun induna jentzan eh bueno kontzertua ematen aritzen bitartean eh basena partera ez iteten sola de ordona baskotan uberemos corrago den hartzen gera ez la purdarrak baina un txakiko no be perba bai eta ez dura ez dura eta joan ikustera joseba taian azkeneko diskaren aurkezpena ez claro Sí, Eso sinuenean, sí eh, arahungo ah, ah, ah, ah, ah, da, azokara, masokara. Baka. Zerrian zan. Ah, durango zan. Durango zan, durango mazokan. Ah, ah, baina, karo, eskolarriko beste apuntan. Hori da, bai. Bai, claro. bai, bai. Baina, bai, bai, bai, bai. Pirongatrono gehiago, tx harto batko luke eulikopterua. Ja, saludu, jose bat apia, rumenik ustean batik. Es, es, esan behar det, er nintzen arahungo durangora, baina bigalitun, bigalitun, bigalitun lan ere soldaduak, eta zoaren merchandising berria. Erosi nuen, beraz. Tapia eta leturian kamiseta dut ikusi zuen, txupak zuzen dut, izugarri hona, tapian txupz, oso hona, eta hori. Bi hoi lotzen die hitz bat, Joseba Tapia Hordorika. Hordorika da izateke Tuper Hordorika eta Joseba Tapiar. Napia. Napia. Eta bi hoi Taperra. Hori, hemen dik horain zirakure lagun handi bati. Taper Odolkilla. Hori da. Taperrean. Odolkilla. Oye. Ba, hori, ba, orokorrean ondo egia, durango kaso, en la juna, ya eh? de gente que llegue, bienitzanjun, ba, egon eta. zarete, baño de masas, fiskat zuretzako, eh? Eh, sí, sí, sí. Ba, ni hontea. Denezgun, enezgun. Li, li, kachu. Eh, sí, eta zuegontea? Ah, es gaeron. Ala, ala, ala. Chalo, deba. Hipocrita. Chalo, deba. No es, es, es. Vale, eh? no. Ah, lista es Sevilla, no, no es. Super. Ahora Sevilla. Ba, eh, quiero ir haciendo Ce Sevilla, ¿os acordáis de Costa? Sevilla, ah vale. Ah, <risa> Sevilla, Sevilla, Tam, Sevilla. No vaya cocheas <risa> aitutzi botata. Ese ese, asíñes bonito. Ah vale, vale. Erdi eh, botata. Quiero quiero marcar tu, bai. Quiero izengu gutapiaz, se gender cruce teniendo joy my tu, ¿cómo se dice? A Baina tapia bizi da, igauriren birraitu nari, bertsoak lapurtzatik ez lada aldeola, igauri. <tuo uns> Horregire, <ba1> bau, du egiti, bai. Ipatu, bero, baina, ten... bueno, ahondilla. Dena, enezkarra erantzizki horreti, lapurtziare, zabaltia ba, ba, bueno, ezkera kexatuko. Ezkera izan jabetza peribatuan aldekuak hemen. Hori da, Ba, oso ondo, elkarrizketari eh, el bide mateko moduan gea, baina, bai? elkarrizketatuak bai? ere bau lotura bat soñuekin, hotsekin zaratekin. zarata taldea... Bueno, Zaratataldeko letra gilea delako, beraz, entzungo zarata taldearen. No, agian, etzu, bueno, entzuta dugurain, bai? Entzuta bai? Venga, bai, venga. Bai, Baina, bai, bai, bai, bai. bai, abestia... Eh, bueno, aurkeztuko eh, dezu abestia? Zertaz, mitzoda abestia? Bai, bueno, e, abestiari zenaman genio bidasoa ibaian, eta, bueno, azken urtetan e, bidasoa ezaguna bihurtu dun gertakari batetik, edo gertakari batzutatik abiatuta idatztitako letra da... Eh, hain antes zen ba bagertan migrantei eskeña ez fiska bat kontatuz beuden histori eta bueno berun historia gertakari eh, hoyen ba bueno aztertze bat edo kontatze bat egiten da eta letra hori idatzi nun baita de pasaia barrikadaren no aipatu drogas da mm -hmm. ba, barrikadaren baita pasaia eh kantote gaia da kanta horrek Zaten eh, du, bai aipasaia enboskada kriminal, ba honek, zaten du, bidasu aidaia nakabatzen dituzte, eta horien hain zuzen ere, ba, tiro ez izan gabe, e, ba, oie gere erailketak badirelako, hain zuzen ere, bai, pertsonen mugitzea, bukatzea batik, bertamintzirelako deudek. Bai, ondo, ba, guazen bertsua bertxua eta bestia, eta jarraian ja zerken sartzen geha. Beinola asiak asmo honez alai, Egin ditugu lortu laguna naetxai, Isilik egoteko nola ezkaren gai, egiten dugu borrokan ere bai, Entzun espaduzu, iso eta iso espaduzu, iso eta <tune> elkarrizketa entzuna jandabilela, eta <risa> Zaratak ere esan du Bueno, nahiko Zaratak egin dugu jorkoz, eta hasi daitezela elkarrizketarekin. Ba, bai, ze, a ber, esan marreguna, nek azalpena da dauka, zarataen abestiaz genaukan, orduan, geitsi e, dugu, eta, bueno, e, orduar digi baino gehiagoako audio bat, grabatutako audio bat, eta editatu dut, entzadenez, ba, gehiagin moztu dut. Zara Zara gelitu da. Hori da, ba, bai. Zaran. Zara ngegatu da. Baina, <laughs> <laughs> irri, irri barretxu hasten gera, baina nik gaurko ikarrezketa nahiko sakonera izango duela, igauri badelako sakonera haundiko mutil bat, eta, bueno, askotan e, beste norbaiteka orkestea, baina obe izaten da nork, bere buru orkestea, bera, zi gauri, nortzaitu, igauri lopetegi amostei jauna? Hori e, beste norbaiteke zaten duna hori <coughs> beste norbaiteke zaten duna izan da, ez? Mm -hmm. Bueno, ni, hori, e, igauri nahiz, igauri lopetegi, Irundarra, eh, bai jo hogeita urte honezkero, eta hori, bueno, eh, nire jarduera gustukoena edo gehien niten dutena eta eh, ekarpen gehien egin didana bertxolaritza izango ditzake. Ba mazkitontan, ba ma, bi bat urte doela, eskolan, ase ginen bertxo lagun batzuk, gaito errazkin bertsola Irundarra irakasle eta, bueno, ba, bide hortan aurrera segitu nuen, aski guztora, egia esan. Aipatu zuen bezala, bueno, etxian berratxona ba, bertxolaria nuen eta horregatik, ba, nik uste afizio ahondila izan dugula etxean horrekiko. Egia da, e, atxak, bueno, pelmada ahondila eman izan duzitela zide, e, pilotan jokatzeko, ez da gizek, futbolia, bueno, horako... E, kontutan edo eta nik uste hontan ez ziaten ez gehien txistitu horregatik ba. <risa> <risa> ba, hasi nintzela edo eta hori oso e, gustoko jarduera izan dudut beti eta ba hori bide horretan ba, maika urte nazkan edekan e, segitut e, bertxotan, batzutan gehio beste batzutan e, gutxigo eta ia da irunen malbuan ez dala izan bertxotan ibiltzen zen adinkiderik, baina gero horre izaldu ditut ba ba wan horretan bizien irati alkantarilla eta emaitz berare bai peio iriarte hasitzen bertshotan hor momentun batian. eta eta hori bestean bertshotan eh segitu izan dut aski konten eta gaur egun ba irakasle bezala ere se dut mira e, jo, ze, askar, eze gaten, eh jo se ascar gaitasuna dakaten er. itzaiteko eh, ne, ezan, er, er, a, duzu, eh. <risas> esan ere esan ere er buru ai lorea botatzere baina bueno bai aipatzu duzu irondarra bertsolaria Asko Askokere esango dute, irundarra eta bertxolari askotan esango zintzuten hori ezta? Nola, nola bizidezu hori? Bai, e, ba, e, egia esan, e, bastante izorratzen nau galdera <laughs> horrek normalian, batakit, zela testingu dut hori, bino, ez, bada, e, jendeak egiten nun galdera bat, igual euskera zaritu eta handik denbora bora bat era, eta nungo azera, nini, irungoa? Ha, irungoa? <laughs> ba, nahiko galdera, Mitibait azaten da. Bueno, e, baditu bere, bueno, bere ilunak eta bere argiak. Eh alde batetik ba, bueno, hasi nintzenen diga eta irunen ba ba ale, hau da bertsolaria. Hemen hemengo bertsolaria. Eta beste alde batetik ba dutzeko ez dut izan du olako ola go inguru bat bertshotan egitego naiz irunen badogun bertso eskola eta e, gaur egun behar ba, duen bertso eskolan eta baditu den e, irungo beste bertso aritzen diren kide batzuk eta beudekin aukera baduten bertso egiteko. Ba ez dakit ez da oialzua araizatia bezain e, xamurra edo, baita ere ba, inguruak ezagutzeko, e, euskeraz egiteko aukera geren ez direin beste, hori du ba, bueno, e, ere e, zailtasunak. Denaen hori berare bada motivazio bat. E, Bersotan egiteko, esan nahi dut. E, ilunen bertsoa nierrotua e, ez egotiak, ematen dit. Neri, arraza zei da dauna bainingo ba dugu. Hori da, e, leno, bueno, kasetari okere gure txokolanak egite ditugu, eta Googleatu dut, edo bilatu zura izena interneten, eta lehan hori gertu zaizkidan, ba argazki batzuk, bertan ikusten zaizu humez sinela, baten e, parean, E, gero ere e, ikusi dut eskolarteko, bo, gipuzkoako eskolartekoan ere finalista izan zinela Baina horri heldu baino, nahiago neok heldu azken horri ez e, Ikusten zaitut umetan bertxotan, zu baino asko zarragoak direnekin Haipatu zu ere adinkiderik ez duzula bertxotan horitzeko irunen E, nolako izan da? E, zure garapen hori zure bide ze, ze, zertan eragin izan dizu horrek helduekin aritzea kometatik. Erraldera. Eh, bueno, ez da ni neiko badire batzuk beti ni mentizar izan denais, mm. <laughs> neita betigasten actitudia gereda ditutan. Eh, bueno, ba estaki eh hori ongi darolatzen egia, ba bertso eskola ni bi direla nere adin bultaren aipatut beio, ba bueno, indaborda taldia izan duzuna ta bar, ba Eh, Laun bat un bat, bat bai eh, izan dut dela Bertsozalia. Ni ezik, nik uste horrei bai bueno, zaildu dela bi dia edo bai, eh nahiko eh gora mo, eh, momentu batzutan, zeikaro zen eh nin nere pilotan bakarri aritzea bezala ez, Ba hori, eh ba, baita enkontrajo eta norberak gerantzun. Ordun ba, Ba, bueno, alde hortatik zaitasunak izan ditu. Kero beste alde bat eti, ba, elduen tartian beti izan du naiz gustora. Eta alde hortatik, ba, bueno, rekekari du ba, aguro eldutzia edo, edo elduen referentziak e, hartzia, eta ikustea bertuare bai, ba, bueno, elduen zera bat e, bezala, ez? Ez bakarrik e, unbegeri bat edo jolaztego zera bat ez? Mendikan aurrera, bada, bada, bada, bideare bai. Ordu, ba, bueno, esango nuke Zaiago e, egin zaidala edo horregatik, ez? Ez ukitzea edatik ukitze olako kiderik, bueno, zu emberetzi ba, hori urte nitu la izautuzintudan, eta arezkero, ba, bueno, gero azte ere, egin ditut beste lagun batzu bertxotan igitzen direnak, eta horiekin ere, ba, bidea erraztu zait. Baina esan dut anbezela, beti zan dut arrazoi bat baitare. E, inorrekeztu inguruan bertxotan egiten, baina bueno, nik ingotu. Da, genik aldera txoban dakat. E, adibidez, onjarbin endaian urruñan bidasoako e, zea e, eskualde, ditu ba izak... Bailara, bailara eskualde horretan. Ez dago zure adinkide bertxularirik edo... Nik tratua izan ez e, behintzatez, bueno, irati da dago, e, aipatu dut deno iratiak... Urruñarra, Urruñakoa, e, irati... Amasei urten askala edo e, izautu nun. Eta ba, urte horietan dexente egin genuna horrela eta nire uste horrek ere abortatu zidala. Baina esan bezala hori irati urruñakoa izan dut, eta ni e, irungoa ba, ba, bueno, horrek ere zailtzen du. Eta ez, eta gari esan edut, e, suposilea zera izan e, irungoa, jende ditazko dago irundarra horretan hiltzen den adidez, ez Eta bilatzen duna e, igualinguru euskaldunago bat, edo irun, iruneri ez dira atxikimendu ahondirik zuzen ere mm. e, Horra, digan, nire bizitza irunan egiten dut, nire laun gehienak irungoa dire, eta... Ba, bueno, or, ba, ez da hau bezala go inguru euskaldun bat, nahizta ba, hori, hau bezaten azpeiti dagoen Ba... Ba, bueno, ez ba, irati izan dut da, hola, adinkide da ekarra, eta nik bera topaziare izan dut zela, nahiko, puntxuat e, bertxotan segitzeko. Eta... Aipatu ezun, e, hori, ba, bueno, ia bakarri, esantitu eh? zare, oanzara bueno, horre, zer da, e, gartzelako proba bantzeko bat, no, normalean bakarka egiten dala hori, imaginatzen, olako probak gehiagi entxeatu dituzula. O? Bueno, aher, ez pentsa, e, bakarri batez ere e, sozialki, ez, nixuten nintzen bertxoskolara, eta goten nintzen, e, hori, ba, jende eldugo batekin, eta gero aipatu honek ere utzizun, eta, bueno, iratik bakarkan bertan kointziditzen un, edo, gero Este saion batean edo lako, eh, ingurun batean. Eta, garo, bertxotan egiteko, bertxoskolan beti izan dudut jendean. Eta, eh, eldugua izan edo eh, dena delakoa. Baina batez ere zen, bertxoskolaetik atera, eta ni bertxoskolan indutena zein eri kontatuko. Eta, Ze, zein dudun, daiz eta nire kuadrian, ba, bueno, pare bat bertxozale badiren edo, ba, oso, ez dakita, parteko eh, zera dezela somatzen nun. Bal, ba, esta la vermendes está apuntan así eta orain ere inguruan ezdu inorrek hola hori geitan. Ta hor, vida e, sualdean eiparralde, bueno, ondoan egonda, eh e, nola eh no la antolatzen zarete, ezakite, o e, bakariz da bete batean iparraldeko e, beste batean, eh dago, da o sea, geratzen zarete, eguten zarete. Baile, ba, da mistura. Batez ere e, endaiekin, esango nun. Endaia, bueno, azkenian gure baiara, bueno, boste erriko zatzen dute, biratu urruina endaia e, ondar bilatairun, bino endaia gindugu harremana e, ondina, eta nire bertxoskolako irakasle izan duta urte eta negoitzen daia e, endaia harra, edo, bueno, endaian bizidena. Hmm. Oso ondo, nik adakatu bain, beste galdera bat, e, igauri dintzako bizan litekena noski, baina beste, bueno, elkarriztetako beste ikparta kin berttsoua askotan lotzen dugu folklorearekin eta bertsoak bad irudi dela oso oso guaia eta oso euskalduna eta oso ezdaki zerbaina Zuek bertsololaari izan gabe nola nola bizi dute bertsoa zezerrazuntzako bertsoa zer da. ekitaraak betetzeko zerbait, zer da bertso azunzako. Maneruztez noizbeika e, refleksio hortan erori gara eta ni gute du zurekin noizbait komentatu izan du duela. goratzen dut e, korrika kulturaren arira, Nola, Arkaitza Tabernan e, etxean e, ba, jokatzen genuen, eta e, jendea zegoen bere bolara nik pieza batzu jonituen esu txikiarekin eta gero zu eta nor norgeiago kantatu zuen Josu ustezera, Josu Ibarguren e. eta jendeak gutaz paso intzuen mm. Niko atzen nola saioa mm. e, bukatu <coughs> pote bat enbultan jango ginen Arkaitza kanpoan eta nola komentatzen genuen, jendeak paso itentzula eta sentxazi hori Nikosteord bertsolari hoi o zuei, zuei mm. eh, tokatu izan zaizuela de gente mm. ba, euskal jaia edo hortaza parte, incluso eh or, a, kultural batean, ba, uste duzu ba, bertara jango diren mm. eh den jendea Sensiblea izango dela bertsolarikiko, mm. ba ez da horrela ¿es? Askotan nikosteu folclorismo eh de relleno edo esaten atendendo aitoko batean lortzen dela bertsoa. Horria eta bai, bueno, bai, no, ni que usted, a ver, ni digo pioa gustatzen zait, baina ez dut menperatzen. San eh sani te gutxita jutenaiz. Eh geiago era kartzen aur musikak. gustatzen zait, izen kamateutenian ohi ratian ba, ba, pieza batzuk, eh no, Bertcho Afarillac, gustatzen zait. Uh -huh aurrekoan egin genuna dibide, zintziluik ekin, bertxopoteoa, hor sortzen da, keko kaipatu duna, taberna batean, jendea dago, bere historioan, sartzen zara, musikari gabe normalean, akapela den zera, zera, eventu badan, eta zaian ietzago zeiena da, pixkatu hori, jendea, zutaz zuri, arrektan egon, eta zure bai, zure ariketarekin mentalki e, hori kriston zaia hitu dutzen zait guatzen ez nioz kalte gian egonean bimila urtean ez zan oindik etorri ziren eta peianarika, no? klasera, eta zalu ziguten nola bukaerati kasten zala, forma bat enten nola, nola, nola, e, ostia, ostia, zer eta niri egia zanera eh, eskota ez ari eta bertxolaria nahi zela baina baina Bote prontuan beturatzeko darako gautza, baina herrimarik, gabe. <risa> <risa> gaztelaniaz, herrimaria hori no, da. Gaztelaniaz niengi, garo, gaztelaniaz hain amaizkuntza, asko zerrezago daukat, herrimak egitea, talakotxorak egitea, ez jokuz egitea, euskaraz, baina euskarazen ere bai. Baina, gustatuko eztetak egitea gehiotan, ba, ori, ba, pixkat, e, nola atera, herrimak eta osatzeko zea hori, polita hilutzen, zai, pila, oso polita. Eta, ori, txerritxek ori. gota duenaren, bueno, gota hor meloi bat. Hmm egia da eta hau zuekin nahi du kontrasatu bertsololaria zare dela. E, nola, azken urteotan bertso finalak edo bertso hmm. saio masiboak bihurtzen ari diren, e, duela izan zen bi urte Nafarroarean finala izan bai. zen, jende, lepo zegoen sarrerak saldu egiten ziren, e, rebentan eta... <laughs> Orba da ba beste aldagai batena bertsoaren merkantilizazio, ez? Eta gero nola la dugun la konsumitzen degun bertsoa, euskaldunok aktiboki alegia askotan, eh, lotura estu dauka pizkatare gaur egun soldoutaren fenomeno honekin, e, Nola, no la ba, kontzertu bat eskintzen du eta haseregoziak agortzen dira. Askotan ere ez dute da izaten, ba, bertan ego nintzen, ez? Bai, ni gustu e, euskaldun hegemoniko eta jatorraren itxuratik, ba bueno, Euskal Herriko bertso finalera joango naiz. Baina, gero, eh, zure herrian antolatzen dien bertxasaiotara, ziurrenik ezera jongo. Claro. Orduan bada, ba... Bueno, ez dakit. Nik hori, justu burutan ekarkien, ez eh, Zekaldera, i gauriri plazaratzeko, ze bertsoa badakigu zer den, disiplina bada, arte disiplina bada, baina bertsoaren eksistenzia, i gauri, zuk nola interpretatzen zuz, zer da? Bertsoa bizirik egotea, zuretzako. Bueno, bertsoa bizirik egotea. Ba, bertsoa bizirik egotea da... Eh, Jendeak bertxotan egiteko eta bertxak entzuteko goba izatea, ez? Eta bertxotan e, bertxo guztago parua izatea. E, ez da egitea, azkenean e, nahizta kalidades, abi, bueno, bertxu ari dago gion kalidades, e, asko hobetutuko azken mendeontan. Mm. Denaen, e, zenbatikoa afizioa, e, segon duela egun urte eta zenbatikoa da guain. Tal este seraiz eh? sera esaten zure birraitona baino bertsolarri hobea zarela. Inunde gineora. Inunde gineora. Es es, gausa kultura nire a bromada. Broma. Bere bere desde Inguruan eta bueno, eh, gizartearen garapenean bai eta ni guzte or eh, iPaduna leori, ez? Eh bertzafariena edo bueno, eh, ber Bertxo mota baten eta bestean harteko, baita ere dela euskeraren beraen garapena, eta nik uste e, bertxoa bizirik e egoteako, edo bertxoa bizirik egoteiko, euskera bizirik hon behar dela, dudari gabe, hori e, bueno, dintza asinekoan hon bada. Eta, e, orduan, ba, bueno, euskaldun goa, euskera zitze egiten duen jendea, moldatu den bezala, ba, bertxoare e, moldatu da, gara ibat Euskera, zaguna errotua ba, landa ere edo baserri munduan, oin iritartu eginda eta Bertxo Gintza berare ba, aldatu eginda. Hmm. Bai, egia da, e, le, garai batean ikuste uste, Bueno, Bertxoak ere, betez ez beste funtzio bat, ez? E, igandetako mesa izango zena, uh -huh. bat, batutan batzen, gaur kantatuko dute ustapide eta basarrik, ez? Eta herri guztia biltzen zen bertara, eta bazirudian bi ilustratuari gari zirela kantatzen. Uh -huh. Horrek ere badaka pixkate klase ikuspegi bat ez da, E, nola, askotan, bertsolaritza elitearekin doten zen ere lehen, horo e, jakile balira bezala. Eta gaur egunean, bairudi bertsoa demokratizatu dela, bertxoskolen eksistenziakin, eta gaur egunean edo egin dezakela bertxotan. Ez duten hori ere izango igual pixkat fenomenoaren abia puntu ez da. Edo zen, jen ikuste, jendeak pentsatzen dula ere, ezak ikera hori oso abaniko zabala da galderonena, baina edo zen izan nahi tekela bertxolari, mm -hmm. zuen nola ikustezu hori gauri denos atenziona eh virtualizatzeko jaio egin behar da, zureola ikuste desori. Ah. Bueno, ni beti saben tutori, hori ba txerrindan niveltia desela, es, ba ikasiz gero dena era kapasa herrinda nivelseko guain, poga izango da. Ba, ba baton batzu agarrigan. E, orduan ba, ba bueno, ikasteko baliabideak ere asko zabaldu dire eta garai batean ba bueno, etorria zakana edo zukean estan duzun bezala, ez? Eh, supertxolari zera edo e, bueno, askotan Ba, segun ze ze salida de irtera izaten ditu, ba askotan izaten da. Hau ahortsolaria da, ez zu etzera ahortsolaria izango holakon bat. Ordan ba garaibatean horreni lotzen ditzaien asko, gero ikasi du beste hosein disciplina bezala, ba, landu egiten dela, entrenatu egiten dela eta horrekin ikasten dela, besteria be. Mm -hmm. de. Alare, e, zuko aitpatu duzun alderdia da bere garaian bertxogintzak jarrea kultista bat zeu bai. eta gaur egun demokratizazio horrekin igualez hortara zindua zen edo... Bai, a, egin batean, bai, egia da oraindik ere bertsoaren figurak e, e, jarraitzen dula izaten, hola e, pertsona elitista batena, esan nahi dute, badirudi irudin baien lu, janbio eta amentsartzen dute egitateak kantzatzea dituztenla, baina gainontzeko bertsoareak behar ba da, ez ez, bertsoareak sortu egiten dugu gainontzekoek ekorduan. Nik uste horrekin horrek jarraitzen dula bizirik mm -hmm. Bai ordea, nik uste E, garai batean Basarri eta Uztapiai batzen dituen bezala, eta ziurrenik e, auzo hortan, eriza hortan, entzuten ze duenek, zituzten bezala, gaur egun ere ongo dela bat maien Lujan biotorri kantatzera ona eta entzungo ez dutena. Orduan, ba, pixkat tesitura edo tesiongurakaren aldaketa hortan ikusten denik batez ere. Denaen, bertxolarian figuran ikuste desiente aldatu dela ditare garai batean, bueno, pilotarita zere e, bueno, apustu mundu batik eta gara, esan zen ez? Etzen, E, Guraso entzako ezen albizteri gonen asemia bertxularia tetzia, zer horrek esan nahi zun, ba nahiko joerraista zer da, eta e, mozkorrerako jorrera <risa> <risa> joerra zakalda. Eta hori, zait, areztiren antzerki lanbazutan ere hartzen da, eta, bueno, oso... Eee... Horrek esan da, prototipikoa edo zela izan du da, da eta joerraista da garr. Horto ni nik uste hori aldatu dela, bai igual beste... E, ikus mira bat edo admirazio si llevasegola e, bertsolariekiko e, garai batean gaur egun ere bada ona baina hola artista e, bueno, sortzaile no. bezala bai hori eta garai batean hau da hau eta eta hori hori ba. moldatzen da gaur egun ez da inbeste lotzen ez e, bertsolaria juerga giruakin baizik eta Arteo Arguntza Aguirrekin gehiago eta nei galdera bat ze, eh naiz eta ni legera yan eredua zan e, eskola zeguna gaur egun ja Aspalian e, euskalduna eskara da. Naiz eta badirudi ez dela praktikan, bueno, beste gauzabada, ez? Baina, bueno, beintzak jak, jakin, jakintza badauka gazteriak. Badaki ezagutzen du hizkuntzak. Eh, horrek lagundu du agian eh, eh, gertatzeko posori, egotea, inbeste bertso eskola, eh, ez dakit eh, badiru di esko, eskoletan edo ikastoletan bai bertso gintza dela, bueno, ez dakit asignatura dan, baina zerbait ematen bau nire, nire lagun batzuk ikastolakoak esaten zuten bere garen gogaratzen dutela, batzutela zutela nintzenka, ba olako, zea, e, klase bat edo bertsoak edo olako, zea, Eh, su uste zute, usted su té, bueno, imagínate lagundulndula, ya e, ja, gendeak euskara euskara que sea, txikitatik, xe claro, es va ba, euskalduna zaila da, e, bihurtzea euskalduna eta gero gaina bertsolaria. Allortatik lagundu lagungarria izango delakoanago, eh? Imaginatzet nik uste e... dut, orereta batean bere garaian irratian bezala, e, dena zan gaztelerania zien irratsaio gehienak, claro uh -huh. konbentza erdia baino gehio, Eh claro, luno embatean ontzeko erraitatea daukagu, horretakoa bezala, e, oso urbana izan dena, etorkin pillo bat, ordun e, euskara txonka en presentzia oihartzen batean bezala adibidez. Bai, nik uste hor eh, alde batetik dela ez? postekoa, eh, e, gurasoordunak dituzten pertsonazko gaur egun bertsolari direla. Hori da mm -hmm. bilakaera baten eh, ondorio positiboa len azkenean eh, hizkuntzaren jabisan bertsolari on ezin beste bertsolari izateko eta askotan, bueno, ba, eskolan ba, ikolan lantzen ez zenez, etxetik jasotzen zero, eh, eta supasterreanik hartzen zertan hori esaten da beintzat sagarroteetan eta holako gutetan, baina bueno, bai, euskara menperatzen zuten, zuten bertsoletan. Gaur egun badau da adibide asko, ba, Jon Mayaison Maya, <laughs> eta kanalla, Jon Maya eta ber Bera kontak izan luzea, baina bai Jon Maia adibidez, eta mm -hmm. Oiana Bartra bezalako pertsenabat. Baude bertsolariak oso onak direnak, eta ama hizkuntza ez zutenak euskera. Mm -hmm. Mm -hmm. Nik <coughs> beste galdera batak, eta aurreko gaiari eltzen pixka bat, komentatu duzu, eba, maialen edo, edo, edo e, gisa hortako e, bertsolari askok egitea kontatzen dituzela best, besteok, besteok egiten duzu dena da. Iritz Jaume. Suek uste duzue klasismoa dagoela bertsoan, ez klasismo ekonomikoa, <tose> eh, baiz eta klase Kla klasismo artistikoa, artistikoa. Bai. Bueno, beste arte disciplina hau si tan de ser la es, eh? esan uh -huh. ni bañartuta liburua ditazen badut ere, naik izango Mirena Gurmea de Carmen de Gallo. <tose> Ata kit, eh, ordun, ba, norbere mailak ere eh bat izateko arrazoiak definitzen ditu. Eh, ba, vai, es? Estes, bai, es, hori beste disiplinetan ere gertatzen zen zerbait dela eta bueno, ba, ungor, eh, klasismo edo eh, elitismo bat. Izan daiteke baina está ola go bidega de querido, edo es una ba, bueno, eh, baten eh ondorioa edo artearen eh, garapenaren eta gaitasunen ondorioa da. Ordun, ba, bueno, egon daiteke eta hobiritzia ematen dugu, baina bueno, eh norbera iritziak segun e, norbera norden ba inbeste baliu du oroar e, gizartean eta ba ere hori hartatzen da. Mm. Bueno. Ba, Musikan adibidez ikusten da, es e, oso argerikoa da hoia adibidea, es ba zenbat, talde daude horre pixka bueno, elitean edo ez horpuntan, gero beste batzuk azpian ta beste batzuk asko zazpiago. Mm Hor -hmm. no, e, dago ikuslearen edo entzulearen hobeto esan da e, iritzia, esateko, edo mm -hmm. jarrera Esateko, jungo nahiz makrokontzertutara? Buz ez, haia nahiago de jutea, buz gaztetxeko kontzertutara, edo niesen areto batekoa Eta ez makro ezakita noeta batera, edo urte batetik besti, urrengo urte arte erosi barrezun sarrera kontzertu ieta ez ari naiz, eh? mm -hmm. Makro bi urtu dana E, horren adibidez, talo, aikako abest e, abestia, korrikako abestia, ateradu peiorreparazek. Mm -hmm. Bere mito haro, azdakiz ere, eta horratzean, bueno, e, mig esan ez pixak neko kritikoan haiz, eh? aldaptatik, mm -hmm. zera bilpena daukan euskal erriko figurak, ez, leno folklorea ipatu ez zutena, oitare bertso gintzarekin. Ala ere, ez dago batenea bueno, dozturekin, ze bueno, musikabera, aldaera. Esan etena da, maileak daudela elitismoa noski. E, ezea, bertso gintzen leku guztitan esan. Niretzako leku guztitan, e, e, arte arloan. Eh, muxikan epaierik epaia entzulea bera da. Hmm. Bertso bintzen txapelketa daude. Hmm. Baina txapelketa hortatik eratorria den irabazlea da bertso larikotizatuena, gero, hmm. ez? Bai. E, plazetan. Baina, eh, muxikan ez, muxikan no? entzulea bera, publikoa bera. E, ja, Baina entzuleak e, zer enara bera egiten du demanda. Mas medio askok jartzen diotelako eten gabe, zan edet, ETA, Euskadi Gaztea, Zena, Zagizzer, bai, bai. ez da izango zintzilik irratia baten e, zea e, eragina izan dezaken, hmm. ez ez ez, ez, ez, ez bombardeo konstante eutxa bat da, hmm. baina Euskaraz. Hmm. Azken hmm. finean, hor dago kozka. Eta Zergatik jendean zuten dut, le, askotan e, etortzen zaielako, ez dutelako nahi bilatu edo beste ikuspuntu bat zutelako Eta errezena da, lehenko aurpegiaren aurrean jartzen zutena, belarriaren parean jartzen zutena Bai, bai, bai, bai, egia bai, da, razo duzu Bertxokin, ezagutzen jo ara dia hori handiak, eta bene, eta nartu dituzelako, baina noiz benka, da goz aio ba, no, agertzen direla Berchoa faribatean ez da kinion eta bueno, hoeet dia baloratzen dituan, ha? ba kontzertu txikia bezala adibidez, e, irra ikustea telebistane. Hostia, kontsortu bat da, gune mm. areto txiki batean eta ezkan, ez ez estadio batean. Zergatik jendea jo zuten estadioetara? hori e, ba, daudelako atzean dagoelako marketingtzea eta, eta eta bar eta bar, bar bultzatzen duena jendea hortara. Berchoekin ikuste dut asko bultzatzen dela makro mm, eventu jetara eta gian kutxiegi Beste txiki horietara, ez da berra batean, ez edo bertxapote bat, edo afari bat, edo, edo, bueno, emanaldi bat egiten dena niesenen bertan, adibidez dut zait. Hale, ez dakit, eh? nire ikus puntua da, eh? Nik ni uste horre bai badaola beste aldagai bat ere, azkenean, musikan arrakasta duten horiek, izan ezagetea arrakasta, izan marketingarengatik izan autotuneren gatik, izan, izan zehaskotan bau den musikan artista asko ez dutena doain musikalik? eta baina bertsoa bat didez, hor ere, bada beste, beste, beste zeharlerro bat edo, bertxoa azkenean da akapela egiten zerbait, eta bertsoa ezin daukatu finalistak direnak, edo, eta goian da biltzenak zerbaiten hor, hori, ez du gugukatzen. Bai ordea, esan edo, usai, diru, bertsolariak, bertsolariak, ja, nire, maen lujan bian mehantzartzaik, aitormen diru, zehulako bertxolariak, sekulako bertxolariak, nirea ebartzabaleak, gozatuak hartzak ditu, nire baina egiten zuten. Egia da bai, e, nabarraren abatean, final batek, Omarkatu na final batean bertso batek askoz ere epika handiagoa duela eta trascendentzia handiagoa oh, yeah. duela, bertso mm. Saio Arrunz batean botatzeko bertso bategoaino. Oh, yeah. Bota de saque soisu garrisko uh, bertso bat arkaitzan, mm -hmm. baina horrel dituko da. Mm -hmm. Kontua da Navarraren kantatutakoa dagoela dokumentatua, grabatua eta betirako horrel ditukoela. Ezagitik gaur iritsiak Azurroren inguruan. Bai, bueno, esta verdina ez dare amaos milia nagunen aurrian kantatzea edo 20en aurrian kantatzea, ez? bai. Hor, bago, bueno, aldia, eta leno esan dut, bueno, e, artistaren e, kriterio eta, eta, bueno, nahi dut zuzendu edo apunte bat egin, ez dela e, zera norbera gure iritziek gutxio balio dutela dozen inguruan, baizik eta e, bertxularitzaren inguruan, hmm. e, ba, supozatzen zailako, Bertxolari haundiak direne, direnei, Bertxoaren inguruko, ezagutza haundi naiz da ez dut e, zertan hola izan. Hmm, bai, bai, e, erabat, erabata doz hortan. Eta horrein e, aipatu dugu iritzia, aipatu dugu norberaren doaia, nik aldetu nahi zutik gauri, eta, bueno, Bertxoa noski, nik ez dela maitasunetik edo, eta pasiotik bizidezu, azkenean zanezu, bizitzen gehen lotu zaituen gauza izan dela, Baina ber ez bere horretan ez zure bertsoa alegia, er, er, er, ez zure ez atatzen den bertsoa. Ez bertsoa zertarako e, erabiliko zenuke, zertarako baliagarri ilusien zaizu bertsoa, zer, zer, zer du bertsoak? Ba, nire ez bertsoak bat ditu bi gauza eder, edo bi ekarpen eder. Nire, bueno, bi kezka nagusiak edo bi, bi afizio nagusiak badirenak ere, batetik badu humoria ez. Batitibadu e, humoria eta alde hortatik ba, ba, e, denbora e, pasatzeko baliabide oso pozitua da, gainera euskeraz Eta beste alde batetik altaboz e, hauntibada hmm. Zuk betxotan e, esaten dutzunak, ba, jendeak gutxiok edo gehiagok entzuningo du Eta horrek e, ba, badu trascendentzi bat edo hmm. eragin bat Orduan ba, bueno, eh bertsoa, bueno, ni un bertso sorta jokoa daitzen zen eta ba, hain zuzen ba jokoan inguruan zeun e, dependentzia dela ta ateratako eh sorta bada eta orduan ba, bueno, ba izartean eragiteko e, tresna bezala iduritzen zait hori e, ba, tresna oso eraikor bat, ez? E, poesia Amaiu bat da, ba, ba bertsoa ere bai. Hmm. Hori da, ez, eh, nik uste ere ez dela berdina, ez, haure eh, musikarekin alderatu daiteke. Eh? Ezta da berdina, noski, bertxotan, bertxoa datzera ditu unui bertxala eta edo zerrikan datu iza jokezu bertxotan, baina ez berdina egitea musika komertziala, eta nolatik esoterren bertxokomertzialak, ez da egitea bertxoa nik uste, egaurik ondo esan bezala, badela erreminta bat, eh, aresti ekarri zootara, eh, poesia mailu bat da, bertxoa ere bada mailu bat, eta nik uste, ezagit, Zuk e, ikusten duzu, bueno, ni ikuste begibistakoa dela, ez? Pertsonari e, bakoitza bere ideologiati kantatzen dula edo ikusten duzu esberrintasun bat garai bateko bertsioen artean eta gaurrengo bertsolaritzagarekien artean. Nola zertarako baliatzen dute? Lehen al gehiago basun lotura estoa kristautasunarekin, munduzarrarekin, zerri kantatzen dute gaurrengo bertsolariak, zer Bai, eh, bueno, hori izan bezela bertsolaritza induz da e, komunikaziorako tresna bat eta alde hortan, ba Ba, arma bat edo bat edo e, Jarri naiz zaion agetiba posible zeio Jarri. Eh, utsud gaur egun e, bertsolariek kantatzen diotela, ba ba beuden kezkei, ez? Garai batean ba beuden kezka da ba, kristauttasuna tabar eta gerraren inguruko bertsoak ere badire asko. Garai batean eh foruengalera ere asko aipatzen dire hori e, honek e, Jose Magilo Beteik berak bertsoa zuzenian ibizun e, errepublikaren alde egiteko eta gaur egun ere bertso plazaratzen ditugu gure kezka gure usteak eta gure asmuak. Orduan ba bertso eta bertso artean gegin bat zabaltzen den ikuspuntu hori da bertsoetan kantatzen den mm. ikuspuntua eta gaia Eta horregun ba, oso lotua dago ba, euskaraen aldeko e, burrukarekin, duela oso gutxirarte eta horregun ere bai e, presoen aldeko burrukarekin eta bueno, euskal naziaskapen movimenduarekin lotua gondu da. Eta feminismoak inda raundiaka eta badira edo badera baitare e, bueno, sozialismoaren ikuspuntutik antatzen dugunak. Mm. Hori da, ere? Akerore... Guztu badaka badakalotura oso estu bat, askotan aipatzen da bertsolarian bero bertxolaria zentzu komuna hor duela edo, bueno, nagusia den ideologia hori ez e, hartzen duela bere agotan. eta dakatu behin pixka galdera bat, e, e, ezakit bi hurria esango dizut, ezakit bertxoa bera e, marko sozialdemokratan baitan kokatzen den gaur reagoen, <gülüyor> baina ezakit, zuk uste zu etorkizun batean, ikusten ze gizarte reakzionariak dukago nola eskuin erantzabiratzen ari Eta noski, egon goda nik uste e, bertsulari eskuindarren bat diskutuan gordeta. Zukusten zutergitzen batean e, agertuko dela norberai plazan esan bertsularia naiz eta eskuindarra naiz. Zukusten zukertatu aitekela hori. Hombre, ba, ertatu posilea, ertatu, segun e, ba, euskaldunek ze, ze biraje ideologikoa duten, <laughs> dien ez dakit, gaur, egon <laughs> epezmoltzian etzait oso bide e, iduritzen esan bezela, oain arte, hoz lotu handudelagoa, mugimendu askatail eta ezkertiar batekin. Orduan, eh, bueno, e, euskitzek berak esaten zuen, eh, bertzat preso ez e, e, besterik e, hitz egiten, ez? Orduan, ba iruditzen zait badagola e, aukera hortarako denaren hortarako aztertu beharko denun sin izango den. E, euskaldunen joera edo bagartu dire euskonazi batzuk edo euskaderrian eta oiek bertxotan egin ezkero ba, izango ba, aukera ere posile da egon, denaen ia zindagon presto egen tzuteko edoan <risa> e, ba, ez tutu zte, badein gaur egun eskuñeko ikuspegitiko la deklaratuta e, kantazen dunik Eh, eskuineko ikuspegitik edo, bueno, Euskaldun kontrako, kontrako ikuspegitik, oso kontra esankorra da. Mm. Eh, Bertxotan Euskaldun kontra egitea, zen haidut. Eta eta hori, eh, posilio dira hartatu, abai, bina mm. hori hartako aurri ikusi darko denuntza hartatuko den eh, Euskaldunekin. Hala ere, Euskaldun eskuindarrak egon badaude. Bai, noski badaude. Bai, eta korak egon dira, baina baina arte egon da. Eta oso kuriosoa da nola, nik dakitada ez da dago, ez? Edo historikoki egon alda. Ba, historiugoki, bai, dutigade, bai. historiugoki dutigade. Nik uste, bueno, ba, aire, frankoren aldeko, aldeko eh, pankartak euskera zere ikusi ditugu go eh, argazkitan eta hoiek uh -huh. ere ba, hola ingo zuten. Eh, palangeak askotan euskera, ba, bestuduta, palangeak asko euskaldunak ziren, eh. Eh, ba, egon da, denetari, nik uste eh, bertxolariak egon eh, gozirela esko. Iruinen ba, eh, eh, bueno, izan duzen bertxolari bat, bello Gure zarri kantatzen dute asko kanta Peio Bixente, Bixente, Peio rapatzen da edan ezkero, edan ezkero Eta hor tarte bertsuak gaztelera zire Eta tiporreni jarri zuten irunen kalde bat Gaztelera ziten zula kobertxotan Hor <risa> <risa> da Ba <risa> <risa> Ba hori <risa> <risa> e... ba izan, e... izan izan du dire Eta bueno, e... xempelar eta txerritan artian ez Hor bago alde bat baitare biak foruzaleak ziren Eta bueno eta badun bere ehñadardura edo eh foruz edo eta bueno eta karisma ideologiatzerako biat eh izan du da. Orduan horrelik kantatu e, diotenek ba, noski Eskuinetik, Eskuin Darbatetik edo hori mm. Jakin bere kantatu diote eta hori exemplar trenan kontra kantatu zuen berzulariat da bididez eta Ba, bueno, e, izan ba, ba, ba dire, eta, bueno, Iaxotako bertxolariak askotazko mm. e, izan du dire. Orduan, ba, ba bueno, bai, malitekin. Hora, txiki bat gitarren askotan mm. esaten da rapa, rapa izateko eskertiarra izan berrela eta konbatibo, azukuzia bertxoak eskertiara eta konbatibo izan berrela, derri gaur, Bueno, nahiko benun, ez? Nahiko benun, hola izatia, eta eta hori bultzatu behar dugu, esan dugun bezala guk e, irudikatzema dugu, Beritxoa. Gizartean erain bat izateko e, tresna bat bezala, ba, guk e, gizartean e, e, egin behar dugu nahi dugun e, erain hori eta nire partetik e, behintzat, beti e, izango da kapitalismoaren kontrako jarrera bat eta euskeraren aldekoa, uste dut hori bueno, e, gutxi goraera zabaldu e, zabaldua gola eta hortan e, sakontzeko lan in behar dugula. Bueno, aipatzu duzu rapagaina ta eh, nik beintzat diferentzia eh bueno, azkota no, hemen kanpoko jendearia saltzen dieuzunean zer dan bertsolaritza. Claro, eh Estatumayan, Edortigan ez dago, balaudeleku batzuetan, Bain. baina beste izen ez berniekin. Baina hemen egiten den eh, teknika edo praktikaan egiten den moduan ez dago. Eh, da batzu deuste Bueno, esan nahi bete, emengoa da, eneiko berezia, ordun, Hori azaltzen diozunean besoatik, ah, ke, komuna pelea dega joz. <laughs> Hori da. Eta bai, ni bon, beti, bon, ni bon, beti, <laughs> eh, esan den, bila, pues... Beitu, haman komunean dauken gauza bakarra da, eh, errima badutela. dutela. Mm -hmm. Ze kontenidoa normalean bertso gintzen. Edo, karo, ra, rapean dago, espektro oso handila, ez? Komertziala, lehen daipatu duguna, ez da gizzer, underground, ez? Ba, ni horreko kaletan horregiten zana, getotan ez da gizzer. Eta e, hor dago, koskas, segun, segun nondikan etorten dan, baina, bertso gintzan bintzat, e, gaur egun, bre garaien hauskalo, eh, bere eta den, denekin bezala, disparateak leku guaskotan egin izan dira, baina, gaur egun entzuta, ber, bertso bat, e, esaten, bahamakume bat, e, dizunkeriak ez daki zer eta egingo dizuta uta bestea entzutea, ez dela entzuten, rapan, abesti edo, edo, ta, getoian, eta edota zerregetoian eta holakoan pilo bat entzuten da hori. Horunietzako, azailtzen dio danean, eskoliarritik kanpo konor baiti, zer diferentzia dagoen, esaten dio dana da, gaia batez ere, eta daukana monko gurean gauzalgarra da, errima. Hmm. Bata erdaraz, e, gastenaneaz, eta beste bat, e, Euskaraz, baina egitura, edo kontenidea tabar, bestera batekoa dela. Eta ganoke, eh? badiruria ala dela, ez? komun bat ordezkatzen duela bertsuariak, baina e, garai bateko ziren ziren zirenik razistenak, txirritaren hmm. bertsoak ikusi besterik ezei jituenak, eta txirritaren bertsoak ezei machistak ziren, ez? Nik uste izan dela bilakaera bat, eta gaurregunean... Zail egiten zaigula, plaza batean, entzutea, nolabetean, e, ezakite, mezu miso ginoak, edo eta... Mm -hmm. Zorion ez. Zorion ez, okay, bai. Hori bat duzuna testu inguroaren ezberdina da. Mm -hmm. Zindugu parekatu duela egun urteko bertxolaria, baina baita ere beste diziplina askotako e, artistak, edo gaur egungoak hori ere egia da. Alare, oso kuriosu egiten zaineri, Eta hori kategorizazio hori, e, haipatu dugun, haze kategorizazio bat da, bere ez, bretxo gintza ezkertiarrek sortzen dutela, e, da, hori faktu bat da, hori, hori gertatzen da eta hori horrela da, gillengo apentzat hor, e, ez, ezkertiar mundutik, edo, e, aurrekoan ere lagunekin egiten eta esaten ba, zinema ere, ba, kategorizatzen mm. dut zena, zinema gintza edo ezkertiarra dela, literatura igual eskubia gora, denetari dago, bainoen, mm. Ez? Badaude, disiplina batzuk, zuzenean kategorizatik ditugua hau ezkertiara da, hau, mm. bueno, ez? Bai, Su kuriosoa da. Nik uste, bai. bueno, bai, e, barkantun mozterre, baina, nik artea bere osotasunean eta sunean, azkenean, e, galdera oso ez? Zer da artea, zer da kultura? Kultura ez da sortzen, kultura dago ez? Kultura da gurea den zerbait, eta azkenean e, inkuratzen gaitun zerbait, orduan, kultura ez dugu sortzen. Baina bai, kulturatik sortzen dugula, orduan, nik eh ba dela zerbait azkenean eh nola leni gaurik aipatu dela baliabidea edo bitarteko bat zure iritzia zabaltzeko eta nik uste ez beintzat e, artistek edo kaso hontan sortzen dutenean ba normalean eh autu bat egiten dutela zerbait kantatzeko momentuan eta ba, esan dugu zegaraitatik gatu zen hasi gaurik pitsuta aipatu nola ba leno pilpillan zer onpreso engaia eta finalak orokorrean ba agurrak bakarkakok eta askotan notorazokaten mm -hmm. horrekin Baina, e, dik uste, orain badela beste, beste testu inguru bat, ez? E, ezakit den en bukaera, euskal gatazkaaren bukaera, e, horregatik ileno galetzen egin gauriri zerri kantatzen dio bertsoariak, edo, igual, zerri kantatu baino, enaikonioke galetu zerri kantatu beharko dio, horreko urtetan, ezakit, espekulatzen hasi hemen, baina, zerin uste izango direla etorkizuneko, ezakit, gaiak? Bueno, hortako, ezakit, e, etorkizuna ikusteko aitasuna izan beharko nun, edo, ino... E, bueno, e, gaur reungo izarteko tendentziak ikusita eta enlutza egun olatu erakzionaria edo horakada fascista ikusita niguste hor ba, paperu bat e, jokatuko dula bertxolaritza, korrere ba, zer esan izango du eta bueno, e, gaur reungo bertxolariak izaututu eta bar ba, fasismoen aurkako jarrera batek pentsatu utzetan edo bai ez printzipio askotan izenez edo egiten diogu kontra eh eskuinari edo e, pentsatu gabe horrek ze eragindakan gugan edo zenbateraino gure ganatzen ditugun eh diskurzioiek eta zenbateraino dagon zu gesandu zure mesela kultura oh, egondago eta zenbateraino alatzen den kultura eh e, hortan ordun ba eta eguera diferentei e, kantatu beharko zaile, eta nik uste haurre ba, egin beharko zai eta kantatu beharko zai hola e, ba, eguera haren e, kasikartze potente bateri eta e, errepresio potente bateri posible dena bertxotara eldure bai, e, mm -hmm. adirazpinaz katasuna da horkinez. Mm -hmm. Osondo, orain Horain, pixkat, aldatzearen, esan dezu, aipatu ez eh, uleon bertso bazarela, eta ume ekin hilzen zera. E, nik askotan, nik bertso irakasle bezala izazdeten zalan, zelan, zelan, zelan kaundiana izaten da, nola erakutsi, ez irakatsi, nola erakutsi aurrei, bertsoa dela zerbait oso goia. goaia. Ez? Mundu mm -hmm. globalizatu ontan, badirudi, bertsoa dela lehenosan dugu folklorearekin lotzen denen, eta azkenean mundu zarrarekin lotzen den zerbait. Zuk, zuretzako eta niretzako noski bertxoa zoraig guaiada, nola, nola azalduko zen eki aurrei bertxoa dela zera guaiada, horren baten zuten balde madagoa? Bueno, ma, genean guaiada, zuri idurezen zaizuna guaiadela, mm. niretzat bertxoa guaiazen, eta nire klaseko ogeita lagoa ginen, ogeire entzatzen bateu guaiada, eta zen, ba hori ez, eh? otua garei bateko bertxelaritzari, eta viejoen zerbatxe, eta basaritarren e, zerbatxe, nik uste... Betxo guapo da gola, eta hori segatzen aiz trasbititzen, ematen inzulako aukera, zuna duzuna e, esateko. Eta hori e, duzun e, bos goraiu horregatikan, izkuntzarekin jolaztia bera e, divertigarria delako, eta aurrentzat e, bereziki, nint peti esaten direte men, eta irainak ez esan, baina bertxotan esan da duzutena. Eta hori, ba, kriston e, aukera, eta... Neritzat, e, ere dai, e, bertxotan gantazen nunean zer bat, jo, beste da normalian zaplasteko bat emango zidatena. Mm. Eta orduan txalo jotzen zidatzen, txalo beudek probilo ez neri. <risa> <risa> ba, hori e, hori, e, kristonazen neritzako, eta, ba, lotxagade bat izateko kristona auk, aukera, eta azkenean guai denare, bada hori, ez? Mm. E, beste zenbait ingurutan, eta, ba, euskira digaldendutako ingurutan, ba, zerbaitola nahiko martzianua, ikusten mazut mm. zuzue ze erdi urbileko bezala ikusten duzu, joe, abedire eee... nahi dutena, elgante gelditzen zaie eta jen, kainera jendeak txalo mm. hori, guapo dago eta humiei ere gurtan zaie bai, mm. balidazio mm. emolko batez hori da, sí. lehenu haipatu duzue aldarrik apenera kobo zora jo bat dela zuekustu duzue eta guagian galdera oso zutakite, eh? a ber, zuek aurrekin ibiltzen zareteta irakaslea zarete bertso eta zuk aurrentzako bertso dagoela eta eldu entzako bertso laritza. Edo e, aurr bati elduen, bueno, publiko eldue, elduari beratutako bertso bat jartzea ul, agian ez dute ulertzen ba, politikalako, edo zaitasunak ikusten dituzue hor, edo orri. Kontua da, azkenean, bertxoak lehen epategun marko ideologiko bat horrezka atzen duela, eta marko ideologikoak normalean elduen eldu munduko gauza gira. Ez aurr batek, noski politikakera egiten duela bere bizitzan, baina ziurrenik gaitegi jakin batzuk aurr batek ezitu ulertuko. Orduan, nik uste ber, e, bertxoaleno badu zirtoa, badu erantzuna, badu umorea badu. Nik uste da aurrei bideratzen zaien bertxoalari izan, nik askotan, dela, aurrekoan egaur eta biokik genuen bat, e, e, bat, aurre zakitzen bat aurri izan duen, berreun bat aurren aurrean, aurrean Tasajo hasi aurotika ipatzenunez, ez, ez nolaingoego audi bertigarri umentzat eta zen, ba, kakakulo pedopitopis, ez? Mm Hizkat -hmm. bertsoa aurrei hurbiltzeko modu bat bada txorakeriak esatea, ez? Eta kantatzea Mickey Mouseek lapurtu diola Gufiri ez zakiz, ba, aurrentzako da berain bizitzan entzuten duten bertsorik onena. Mm -hmm. Eta erdu batentzeko aldiz bada bertso sin mas bat. Ez zigauri. Mm -hmm. Bai, eh Hori eta horregatik ta guaia umientzat eh bertsolaritza bai ematen dialako aukera hori, ez? Eh edoze esateko nahi duten hori eta estela mugatzen, ez? Helduen e, bertsolaritza batera edo umien bertsolaritza bat, bertsolaritza bat. Nikuste umiek ere posible dituztela helduen bertsoak ederki gozatu, naizte unmore klade bat zugi igual estitusten añongi arrapatzen. Mino E, ba, dute gozatzen haukera eta heldu egere e, asko gozatzen dugu umiak e, bertxotaren zundan Niri umiek e, botatzen haute ez da gintze bertxo, eta pff, kriston parrak botzen ditut Hugal Baka, bakarrik umia diren lako eta hori botat baina kriston e, gozada mm. dare bai Orduan ba, bueno, diferentia da, batez ere eze inkuspuntutik e, botzen den Giongo zagarriak bat dire, e, biak bihien eta, bueno, ba, tamaina batian, ez, nire aspertuko nintzake amoinatazta kulero tazkantazen egunero, e, baina egun batean kantatu, eta humiek parriten maldin baute, ba, gozatuiten dut baitar. Mm. Osondo, ba, orain igual, e, aipatu dugu nola baitean, bertsolaritza badela boz bat ideiak transmititzeko, eta programazioan aipatu dugu zara taldean letrak egiten zabiltzala. Mm. Nundik heltze dituzu letrak, zer da zuretzako letra bat, idaztea. Ba... Galdera derra. Hmm. E, letra bat idaztea. Bueno, nik e, letrak idazten ditut, nire kezken arabera, buruan dadizkidan kontuen arabera, eta e, esateko aina ameritu duen e, zerbaiteriz egin atzen naiz e, kantak hartzen. Hale, ja, bueno, ni garranten egoera oneri, gero bueno, palestinako hau ziarire bai, eta, bueno, blako eh kontuei niku beste zarata bera talde dela dela de la talde bueno badu eh loturas de humoria eta da un pasatego eh dugu eta aldarrikapenak egite kore bai eta aldenaña ba aldarrikabeen hoiek bultzatuko dituzenei hmm. launtzeko ordua ba bueno bixa tortik bi ideia hoietatik beretatik abiatuta eta Ba, ah, bueno, alde nein aligeta eh, txukunen, aligeta graciosun, eta aligeta hartuen eskatzen mm. duna arabera. Mm. Mm. Aipatu duzuet, eh, deno? Eh, bueno, hau zabar, nahi bat daukat, zarataren, bueno, berreskuratu de bideoa. <risa> <risa> <risa> <risa> a ber, lehenu moztu dana, abestia, eh, minutu eta piko, eh, beste eriketzu iraun. Horun, eh, berri, eh, hartu det, streaming plataforma oso za, ezagun batetik, eh, ateratako <risa> ate abestia, eh, Horren, e, zuzenean, eba ez zute jartzen dugu, ez? Piskate, bai, entzuteko zara eta zer den bere abestu eta besti bat eta espero dut publizitatea esaltu ez egitea. <laughs> mm, esan dut, e, grabaketa egin genuela lehez otin e, Jos Malina Zasorok grabatuta naztu zuen. Eta Izketa. Bla, bla, bla, bla, elkarrizketa! Ez gera, ez eno, gera gu eno, eno. moda kontutan ahituak izango, baina bagen hemen off-radion hizketan pixkateta. Bueno, begira danik atzera bota eto erain, eta ja. e, behiak itxiko aldimane ditu eta pentsatuko aldimaneu iraganeko bettsuari baten gan Etorrentzaita ba, eta lena aipatitu Basarri eta Uztapide eta ikuste ditut biak Txapel batekin eta Amerikana bat jantzita eta Alcaldora elegante batekin Zihurrenik igande eta garropa izango zutenarekin arekin, baserrikolanak inostean Gero, garaian garai aurrera ginezkero, ikuste ditut e, bekeko finalak eta horri ikuste ditut ba, Bakero estuak, e, puntuzko edo artilasko jertxeak, Kani ternua sudaeraren bat. Eta gero elortza amerikana batekin, oso <laughs> da igarri izan zen hori. Eta hori, ba, bueno, Igabri, pixagaldetzearen, pixamoda, moda edo estetika zitzengo dugu. Zugu uste dezu bertxolaritzak beharritola zakit, bertxolari punkiak, bertxolari kaniak. Zer ritziak ez horre ningu lan, Ba, bai, bueno, biziko bada, ez? E, euskera bera biziko bada. Ba, eta bizartian kaniak eta kinkiak eta izango bat dire, ba, beudekin bizitara du eta beudengan e, bizitara gartodur. Nik uste, ba, ez da, ez da, ez da, oso, hozaria dela beste, nola baita itxurako, bertxolariak e, ikustea, eta, eta, eta, eta hori, uste oso, oso beharrezkoa dela horire. Ba, nik uste ere bueno hori, elektrak egiteaz aparte ere ba, bertxotan egiten dut e, kontzertutan, hola baita zemean bueno, bertsio batekin edut abar, eta horrekin bertxu galdetu dit eta e, bertsoekin gozatu jende batek ez da sekula ondu den bertxo zaino Orduan ba, alde hortatik nik uste handia egiten dula, ba, Eh, gizartean kapa gehiagotara zagaltziak, eta, hmm. eta beti, izango da, unietorri hori, behintzat nere partetik, horrek esan nahi du, bertsoa Gizarte kapa ditan ari dela eta euskira berare, hmm. bai. Askotan izazen ez, eh, nahi patuzun ez, nahi diretor izan zain jendea esan ez bezala Boa, lehenengo nintzen ere bizitan lehenengo alitz bertxosaio batean i Iesta guapo, eh? <gülüyor> Esatze, <gülüyor> askotan eh, lehenengo impresioa generaletik izaten da Boa, bertxola ez, eh? ba, ez, ba, hori da Higandetan siestea egiteko hitzetik hortzera. Ez, ba, jendeak lehenengo alitz aurre-zaurre Entzuteunean bertxosaio eta askotan gozatu egiten du, ez da hori hitze zute lehenengo bertxosaioa edo zezea harreman izan ez dute, zuek, eko Nik ustu santak esantagelako saio batian zainazka xabal eta agontzirela kantatzen bai nik txikitako lehenengo mm. ze hartapena bertxo gintzaki izan zen mm. bai, edo eskola nahi guen, ez dakit, nik gustutu esantagelako batian Nik, nik kasuan, esango duke e, e, nik azkenen, ba horretako mutiko bat izan da ba, izan ditun referente noski Aymarrola izola eta Irujo eta eta Christian Ronaldo eta Messi, baina Hortar eritxi bainoaren ikuste kontzientzia eduki bainoaren zertzen futuela eta zertzen kilola. Niku batzen naiz, ba nere aitaren hauzoko festetan Martindegin, etortzen zirenean, e, eta genik bat urte izango ditu, etortzen zirenean eta egania eta holakoak eta. Niku batzen ikusten ditu mires, menez. Netako umetan, hori ez ziren, erreferenteak e, esatearen, ez nintzen kontzienten oskin nortu ziren eta zertzen ari zire, baina. Mm -hmm. Ba ikusten honen bertxegoen figura batzela zerbait, e, errespetatzekoak, ez? Nola jendea isiltzen zenten E bertsoa beti izango da presente bizitzan eta agatzenaizi ez, gaurri ezagutun egunean ere nola ezagutun e, lanean ginen elkarrekin tokatu ginen elkarrekin un ezautzen baina ni bertso bertso friki ani ni 22 urtekin hasitzan bertsoetan orrura arte nun pausoa eman ezagiki lotsagatik edo perezagatik gurasoak erdi behartzen ninduten edo gonbiatzen induten hmm. bertso eskola puntatzen ez den bai ama seizego naiz hor dau de herriko lauf friki ja eta ese juna real yeah. ni izan guait arajo las tu futbolera Baina, agotzen naiz, Gauri ezagutun hori egona izan zela e, Irungo udaleku batutan begirale, biok, eta... Ezan nintzen bere gana eta, esan nion, ee? Zu, Gauri lopete egizea, bertxolaria, eskolarteko finaleko bideoan ikusin nintzen lehengoan. Igauri, e, nola agoratzen zuzuk egunari. Ba, e, e, zi, ona. <gülüyor> agotzen naiz, ikusin hon bat hor, nahiko, jurru itxurak inor, ez du dire, xente, irune euskatu behar duguak ematera, e, bueno, euskera azko udaleku Eh, hemengo ingurutiko hartze, eta, eta hori, eh, e, hori, de repente, Ruiz eran tipoa, llegué iskurregua, hola, haidas batuekin eta ezurtzoraia zela, ezte gainz eta, bai, nire ibiltzen naiz, bueno, zaletua naiz, ez dakitze. Eta hori, akortzen diz urteordan hasia zinela, bertzotan bai, bai, bai, edo. Eta, <laughs> eta... eta arrezkero, ba, maite minu. Ba, enigurza ba, izan dela, <laughs> askotan hitz egiten dugu eritabio, nola gehan biak e, periferiako bertxolariak, ez? E, Oni horreretarra mm. mm. eta behirundarra eta azkenean horreretan nire bera unalikide bertxolariak, ez da, alerik, eta azkatzarrago batzu, e, aitzo izan daitekena, eta Bye. gazteak, ba, berago, bederatzi urte bera jonda, ba, e, julen eta jarre mm -hmm. eta alakoak, horregun ja dira direnak, eta... Hay en ira gasizonaiz eta manga corregun javertura de uh dina, -huh. guaño. Ori, bela unaldiki de izanak ere azkenean eragin izan du guregan. Esta berriña azpetiarra izatera eta zortzi, cuadrillako elkartzea bertzetan egiteko. Orduan bakago ere, nik uste berrezitasun hori eta Bye. nik uste bertzoa guk zentsu hortan era oso ez berri batean bizi hagula. Ezagut, uh -huh. etiketarekin ere bizi izango da, ezagut, nola bizi izan ezuzuk, igual, ba, izu, baina? Betiz, nahiz, lari, ez uzko hori. Leikuak hasian galetzu baño. Ni betizanduna izel bertzolari es, eta hori da, ah, cántate ah, Kontuak ere oso oikoak izan du dire, eta ero beste bertsuraik egin juntatuta e, junta da, da nina, hori nundi kanel du dire. Mm -hmm. e, eta hori, ba, bueno, beste zerabatein, gero egila, ba, bueno, eldutu biskabat, eta e, askoz ere jo behatzen duzula aman komunian beudekin, ez? Bino, ni e, somatzenu, ni lehen biziko nire adineko bertxolariak izautu nituen, lehenbizikoz eskolartekoan kantatu nuen, nire gero peio bat zegoen bertxo eskolagan gurekin, bera bi urtean dira zazkanta, orduan nik bairoa ba, mala unazkanean hori zen mundu bat. Eta... Eta hori, orduan, bai, nahiko bueno, gabezi e, bezela, eta baitare inguruan zabaltzeko, e, Bueno, eh sintas eh, edo jendeak jakin gabe bai au betsolaria baina nik estu eh, bat entzun, ez ni ez dut sekula eh betso ez deuz ere ni irungo más a Salvador Nicurpedi. eskualdean ere bakarrenetakoa Josurekin bateragian, bai, bai bihurtzuenkindako, gurekindakoa edo? Bai, bi biurtegazteago dela, urtebete ezakituantxo bai, Josu eta Josu ezagutu ba harreman oso estua, azkenan badizitzaz gain, ba izizkitagaia izi, bizitza ezta askain bertso idan, zion dela, izan delako eta bueno, ba, es, batutan ere izaten da, ez? E, Bertxo kiderik eztzenez, ba jendeak amore ematen du eta bertsoa mm. gusten du. Orduan zentsurdan sorte pizkat ditzan dut, ba gauri ezagutu etelako. Gaur gerozti ba dai, eh? milaka, <laughs> <laughs> milaka aventura elkarrekin carrequina ta millaka gaupasa bertxotan. ere, mm. gaupasa bertsotan. Igual i gauri kontatuko dugu, gratis eh, nereko ustet oso edukiona dela nola bein gu le sacan cuarentena ilegalazenean parandan ibiltzea eh le sacan prescribe tu pago eh e, <laughs> parandan illa no la guon ginian goizako goizeko, goizeko seiak arte bertxotan eta nola zureko harriako batek izan zuenola baiteko tirabira bat le batekin eh contrato cual le ha subido eh está intentando este digo ha bai contra bueno nere eh bueno ni ni cuadría jo nintzen ta emaiz beriakin eta antopatu eta Ba, bueno, ba, gero askotan no? egin, ba, elkartu, aparte gotxeko bat eragun, eta bertxotan egin, anartzen zen jendea eta barte ikusik denun, oi... de repente izkan bila bat. <laughs> Aipatzeko da, bai, eh, onginela, igual labortuz bertxotan, eta jendea juten zela rotatzen, hasi ziren, oi, jugu, hori eta marren zule, wala. ziren gutzat, ez ziren beste hori eta marren zule, eta alako batean bertxotan miltza, gehien miltzalean zuken denun, Nola baiteko, oiu batzuk edo, zer gertatzen? Eta, hau, maiz, hori, oieksu ere kuadriako bat dire, eta, keba! de repente, iaia hostiakan, ere kuadriako bat, eta hori beste, bueno, eldugu bat zen, ba, nikare gortan emeletziako gai urte izango nitu ba, honeko oita marroi. Eta, hori, iaia hostiakan ere kuadriako bat bat zetik hor, ez dakitzea bakitzea, eta, gero murbindu, eta, ze baina, zer gertatu da, ez? A Asi gara, ez da gaitzen, zer den euskal kultura eta hostiak abokatu du, eta nire da euskal kultura. A Asi ziren euskal kultura du da ezen eta hostiak Hori -e -e da, aventura azotari. Hortoan, ezakit horrein, aproveitxatuko dugu igual bifa botatzeko edo esakit, ze esan, ze diazuzuk, ezakit, zer esango dieztuzuk ezakit Urolakostako bertxularia edo eta Goherriko bertxularia, zer dira gubaino bertxulario biak, bertxularia goak zuze, zer hitzia kazi gaurik? Zare, nik eh, horrekin, bitu, nik iaia ostia gaukatu enun, enun bukatu. Bat, eh. Eh, irungo jaia hoetan lehenu haipatu duten horra, de, ah, eee, zera, ah, e, euskera, zara, irungoa, ba, ara? Eh, ba, bueno, la eh, juargan ere beste lagun batzukin, euskera, eh, normalian egiten ez zutena, eta euskera, eh, osongi moldatzen ez direna, ba, bueno, ba, derrepente, zaita semea txorak irionekin, ba, Eh, koplatan, da retxotan, da txantxetan eta beba, alamuz bertxotan, da ta, tartian, ba, uskainollez eta bar, eta beste hau lego retakua, endai amizizena bebu daz parrez eta hori ta, momentu batia, gauria, dia, tipu, eta momentu bat egin duhi gauri, aria, tipo hau gutaz eskojonatzen eta eta horbiltu, eta bertxotan esan nion, honekiteik e, bino de gehiago eta e, hori gota eta ezakizea azkenian bukatuta, bai eta inungoa iz, ni irungoa eta bezea eta ni bai ez irungo naizela eta itzi izango es euskera solainda ta bertso da nolainda irungo zaiz eta hori ba parkulatza bilagunen azkenean <risa> eh <risa> biño hori nere e, hori e, amorru handia eman izan dut ez eta nere ustez hor dago la jakoa ez seinek egiten duen eh gehi oso gallo soberrixada le izan ta euskalduna izan ta hablamos eh bueno hablamos ta arregrea la modo tension bertso ta ni bueno eskeraz nahiko txukon e, Jarrera hori ez, gaineti behiratzeko jarrera hori euskera zoguetu iten dutelako, edo euskera jasoagoa dutelako, bertxotan ere baskoz ere murgilduga daudelako, eta hori niri egin batean, bueno, euskera egin izan da, beren bertxotara posile da eman ere bai. Ha, oso horre isa da e, ba, inguru euskaldun batean, edo, kune batean euskalduna izatea, baina nire ustez, E, jarrera hori e, dakana, kana holako herri batean besteari eh parregiteko eta gainetibiratzekoa irunen erdaldu na izango zela ez zula eh aldeko jarrerari hartuko eta nire nireustez ajoladuna da e, jarrera hori eta naizta ba nire lagunak erdaldu naguak izan ba beude saihatzen dire eta egiten dute hor beuden ekarpentsua, ordun ba hori ez dut esango eh bertsolari izateko aukera gehi do dituzuni azpitigoa Iruñako baitzatetik eh bino e, bino enbadian, ba bueno, errixagua da eta uste dut e, Konsideratzeko puntua dela pa ba, inguru berdaldunetako eh jendia bertsotan egiten saiatzia eta Hortan egitea bere karpena, ez du nain ungo egiten da horietaz eskojonatzea eta esaltea bueno, baizuk zein gozu bertxotan, no zein gozu ezkeraz. Neuen badae bai, merchandisein bat, e, laba asareana e, ongi egiten duzu iruneko izateko eta egitza zuen, asko bortzen zein kamisoetan. Mm. Hain e, gogolea etortze zaite, pasa bat aurten godu den txozna turnu egiten ego malenetan eta etorri oi hartzu arbat. Eta, bueno, le, lehenengo izaldiabera izan zen Hemen bakarren bat egitealdu euskeraz. Nik euskeraz eskatunet. Oihertzaren. Oihertzaren. Itealdu. Ite ite ite bakarren bat ite euskeraz. Eta nik ikaz erantzun. Ze behar Eta behak zuka. Ueltatu. Erantzuna eta nik esan egon. I, ezaleiz bakapaz ikaz izateko. Oihertzaren izan da. Eta... Halako humilazioa ikusi non bere aurpegian nerezago satisfakzio izen zela oso hondia Ze askotan nere unibertsitatean taula, satetsiaten. Jo mai naiko euskalki itxia dakazurretaiko izateko naiko hondo itzeitezu. Yeah, bai. Eta hori asko gertatzea. Hirun bai. eta oreretan ikuste dakarago ba, lankopian, ba, ez? Ba, ba, ba. Baina eske biok dakazuten eh sea e, antzekotasuna da, percholaria ez eta gain, periferia ipat bezuten mm. erri e, Er, Erdalduan, edo gaztelanea menperatzen nahi. den herri batzotak e, ausen mehatzarete, baina periferiakoa, hau da, e, menditik gertu zaudete. Ez? Hmm. Eta, Dai, bueno. eta, eta, eta, karo, e, Euskara agian zuentzako zako, e, batean, edo zure hau zoan, ibar lan, Asko zarruntagoa da, e, hemen horretan, bai, inguruan, e, e, e. beraun batean, no, Erri lagila dira, dira biakirun eta horretan, hemen oh, lagila dira, eta gaina dituzte, ingura horatzuk, onjarbi duzue, eta guk hori hartzun dugu. <tip> bencha, irunen, oza, irunen, <tip> o, darrian, bueno, ez bentsa irunen, ondarrian euskera zaskuriten denik, eh? Irakazuten eh. eh? eh. etiketa da, erri gaztalean, erdalduan bat etikantzat oztela, eta ari ondo hondo, da posible, eta zaki no, zer, piskat hori. Epatu zuten inguruan gutxiak azutela eh, praktikatzeko ere bai, arraian e, e, ezakite, claro, hor ni pentsatzen nun, ba, nola, la askotan en Ascota, pues ere bom bom atenzayore, bai, ber showin sai, claro, zuten agian maietan, ez? Hor dago ez bai da bai baina bueno, gaztetxoak etorriko bueno, Gaztechoa que toro baina mm kusten doana agian astendia baina gero momentuoren batean ja ustendute eta gero mantentzia ez dakizuen ikusputa bai. zein dan eh askotan ere nola ikusi ez hori goera o ba, nik e... din bat agian ja hortak bai eh, bai ni dela... nera bezaro astenden hain hori uh -huh. e, gero faktore asko de aurrak bertsko iristeko bidean askotan izaten da guraso oso euskaltzalea dituztela eta nolabaitan neutelako bere semea edo alaba murgildu euskaltzaile eta hortan eta askotan bortsaz bihaltza dituzte derrigortuta eta umek mm. bezute bat ere maite no. bertxoa gero ere askotan izaten da gura erda duna eta nahi dutelako ben semea euskalduna izatea edo euskera menperatzea eta bertxe eskola dut hortzea eta mm. oso berezi bat, eta askotan, e, askotan Latinoamerikakoak diren ikasleak eta venezuelakoak, e, nicaragoakoak eta kolombiakoak justu klase berean askot Eta, jo, flipatzen dut ze, eh? guraso euskal duna dauzkatenek ez dute inyungo interesik agertzen bertxotan egiteko, eta askotan erdera egite dute, guaya izatea arren edo. Eta, ahibidez, eh, bueno, beritzen asean ezaketan, ahibizene ikusen gara, Fernando, ikasle bat, Nicaragua koa dena, eta aiten latz. Euskeraz egiten du erdi purdizka, mm -hmm. baina bertxotan latz. Egiten du bertxotan, euskeraz erdi purdizka eginda, baina bertxotan latz egiten du, herrimatzen du sila guztiak errespetan mm -hmm. ditu eta daka kriston gogoa bertxotan ikasteko. Eta eskotan ere, proiektu ahondienako jesei dira. Ez, nolabetean, euskera, etxean euskeraz mm -hmm. egiten ez duten hoiek, bertxota, bertxozan lehetu, eta bertxolari bilakatu. Nik... Nik poza hondi hartuko nuke bertsoari arrazializatuak. Bertsoari berriak hori. Well, ba. mm. Beste, hori, ez, ez, ez dugu ezagutzen ez? Mm, ez dugu eh, ezagutzen ez? Badauden adibidez, ez dugu galdetzen eh, egon, egon godea... eh, ez? Egon-egon godiera... Telebizten adibidez, edo... Karrozen Gemma, edo bago zala, Beltxazela, ez dakit zer, eta... Estela oikoa, esa ya, iazanes eh, berzogintzan ez ekito edo hitua, edo Bueno, ni eh, o sai un gojeita, bueno, erdi hitu batekin i ni nitzen berzotan gopa bueno, sas, no, no, bai, mi? eh. Pues ver tú, ver bueno, bai, va a dire la nere posandia, posandina nango sidana, izango zen hori, bueno, ba. Bueno, es bereziki igual, es beste inguru batekoa izatia, ez? Baian bai E, Euskera erabertzotik urbieldu eta derrepende bertzolari bidurtzen e, den norbait, ez dakana berez olako ingururik ez, eta bidurtzen zait izango zela irunen isla nahiko egoki bat, jendeana. Eta, bai, gero ez hor, endera bezaruan eta goallismoak inta hori, bago adin bat e, bueno, ninten horne gere, akortzen eiz e, DBH-en baue ramean ja gaixio hasi nintzen eh e, egiten baina dere h erago salto a itian basien ge, e, geio ederaz egiten eta gu, justu gure kuadrianeko euskalduna izanduta badeti beti, atik elgartu gine nei bai eh eta hor bad beretzutan ere enuna gehi egiten eta gero badago guain gure adin muelta hori niko 24 urte eta jendearen e, e, gogo bat edo berriz bizitzen saiola goingoa jenduari euskera egiteko eh? somatzen dula galtzen ba, ari dela ez dakala, ingururik hortako eta berriz ere e, baloratzen duna hori. Eta nik irunen asko ikusi dut hori. Ja, mm. Jendea harremanak e, egon kortu eta e, gaztereraz saen duna, ostia, eta nik euskeraz zein egin egin eta eskertzen dutena aukera bat e, hori euskeraz egitu, eta niri irunen jende bueno, behiena ez dakit, baina jende asko bai euskeraz horretzen zain zuzenian ba, bueno, bakitela kobertzoloria nahi zerla eta, eta bela, zuzenian e, nirekin euskeraz. Eta, bueno, iduritzen zaidur, badagoela beste buelta bate, bai. Endera be bateri e, beste norraitek esaten du naz konbentzitzia, bai, ez bate lan erreixa, pino, baduga hor, bueno, badugu aukera ta, ta zer hor, bihurtze, eta zer degin. Hor, bertsoa guai a bihurtzea, eta nerabek egin nahi duten e, zer bai bihurtzea, hor dago, koizka. Mm. Bai. Et, eta irunen batean, zehon zago orain... E... Bueno, asuntua, ateratzen zaretena, ez dakit la kasita dago, e, Mosku, bueno... Nola dago orain e, giroa irunen? Huerga girua. Ni ospalean. Ba, <laughs> eh, nahiko eskaistua dago. Oh. Eh, no, ba, dakit la kasita, duela ez hasko jasotzun ba zitanizaten... jasotzu bat, ez? Ba, e, e, e, bori... Beste, bueno. <laughs> beste kontu batzu direta, urranditan zartia igual. Baina, mm. mm. bai, irun... Eh, bueno, la kasita badago, eta... Eta, bueno, eta Mosku berade bai, nahiko... Dekapak ari da edo, eta mm. juerga nahiko geizten ari da, eta oroar ba bueno, guiro irautzai hori asko getxi da Euskal Herrian eta Moskun asko somatzen da. Mm -hmm. e, gero, bueno, irungo udalak ere baditula asmo zehatzak, Moskun e, guiro horik ezpizteko, eta San Sanjuango aldian edo... E, Bueno, ez dakit, eh, adjetibo, zehatza... Beste festar edu bat, esan... Beste festar edu bat, beste jende edu bat, jende erdaldu nagoa, jende iruncentrista, ezaten diogu. Bai, jende erdaldu nago bat, eta eskuindarrago bat edo, betiko alarriarekin eh, uh -huh. lotua batez ere, sustatze, goberola kasita, ez erdago espazioak ere da dire, junden urtean... E, Moskun gaztetxea okupatu genuen Illa bete duzun eta onduzun desalo, Eta desalojatu gintuzten antxe, antxe izan duzen Eta badago Borondate bat ere bai Eta gaitare e, Jendea potrotan añoa dagoela e, Irunen tagoen e, giro eskasi Bu, Kantatzen dagoen kantabata Irunen esuna mierda Eta egila da tia e, <risa> e, Eta ez dakago e, Sozializatzeko espazio Ego eta gure giroan ibiltzeko, eta San Juanera igotzen geranean, gure bai, beti izango bera Moskuko jendea, <laughs> <Burtzen, laughs> jende horrentzate bai, beste, beste jendea, bai. eta giro hori ba, bueno, ia ba, mm. eskerrak, bak esita mantentzen dugun, mm. eta gertan mm. izan dire kontzertuak eta, bueno, giro politikoa interesgarrigo bat, baina, bueno, bai, ba, ari gera, lanian, eta, Ongo bueno, da. espero ezagun bueltatzea hori Baina igual, ja, bertxolaritza eta bueno, e, arte alde batera utzitegual, e, bukatze aldera ja bu, iristen ari ga bukaerara eta, bueno, hartuneko nuke eta arte txobat ere itzegiteko Euskeraren erabileraz. Ez dakit, e, bueno, nik uste berakadabat igertzen dela, Aurobarri Euskal Herri guztian zehar, Rarnasunetan berakada... Mm. E, Bueno, herriesen ain euskaldunetan o hirietan badere gorakadarik aipatzen da gazteizen asko, bueno, euskeragorre egin duela eta bla. Ez zakitiki gauri zu nola, ikuste duzu Irun. askotan negozioent zaio herri ardaldu na izatea eta bueno, latuak beerateko aldemagaritu da. Nola ikuste duzu Irun eta lan aipatuzu jende jakin batek zuregana euskera zuzantzeko iturua baduela. Nola ikuste duzu Irungo euskeraren erabilera. Ba, bueno, eh, justo Goizian eh... Hoy hartza armat egin topatu naiz aspaldiko ezaguna eta ikerketa egiten ari zela, landa lan egiten ari zela irungo euskeran erabilera duela e, behatzi bat urte 1979 e, goen eta baino hortan e, mantentzen omen da. Datu horiek bere garaian berdatu nituen eta irunen e, euskeraz egiten duen jende kopurua 28 e hauen da eta ulertzen duna 160a. E Orduan ba eta bueno, ez tare da, dagoelako Zerremurik, pero beste alde batetik irun osa ondia da, bueno, osa ondia, iru eta bos mila bizan lehitu, kontatuta. E, alde hortatik, nire asko bostatu iztai irunera etorri zen, bueno, endaira aldatu zen ikastegietako tipogat, e, Jon Luzuria, gero bertso eskolan gurekin azizena, eta bertso dan irunen ikasizun, eta arek esatzen zun, e, hori jendea, eta irunen, bertso da, eta berak ematen zun, bonen, irun asko da, be, eta hori jendea asko kesan izan dudit, irunen badire, eh giro asko ta palo asko ta con jende. Orduan claro, euneko 7 hori ba konzentratua hago, hmm. eh, ere bai eta nik esango nun eh, nik kaliant da launein gehienbatu euskera zituen eh dutela. Hmm. Orduan, ba bueno, ba, hago, eh, ere bai eh, euskala ez egito kontua ba se eh, edo ingurutan ezagite ba hore 175.000 en euneko 7 Hmm. va, izango dire, va, hori, va. Vos E, Osteo, oh, mila lagunin guru, ez da egitegun erokotasunian euskeraz Euskeraz e, egiten dutenak eien bat, orba, ba, tarte hortan mugitzen gara Hor badela, kausa ondorio nagusi bat, azkenean lehenu aipatu dugu Gojerrin, ez da egit pertsona batek, egotolosaldean, edo lakotoki baten jaio den pertsona batek Naturalki den goele euskeraz, Eroso Nazai elako, eta azkenean hori dela komenperatzen peratzen dena nagusia Baizagun duke, irun edo lereta batean gertatzen dena dela, euskeraz egiten dutenek asko egiten dutela euskeraz batez ere erabaki Bat ez ere, erab Eta nik uste horretan hori ere ikusten dela, bai, ez? E, giro bai, bai, bai. jakin batzutan, eta euskal zaletasuna 20-tot horretan esagunuken nahiko zendoa dela mm -hmm. kopurua horrena hundiaz izan batik. Ezu ez, ez, ez inguroituan asko biltzen zera, nola? Mm -hmm. e, ikuste dut zuke gara, Nik, kasuari da ez, ogarzo lan egiten dut, eta hori oso, oso kurioso egiten zaite, eh? Eta lan gila arratzen dut izartu askokin ibiltzen ez zera, baina on... oso e, Euskaldunak dira, ez duk ere bat duzuna, e, autopolitiko batetik e, azten direlako. Eta iruneko... E, e, abirizu, Vai, marcat, orre... baiz, deno, eh, haber su asko daudela. Bai, bergaru, eske esan du denu, eh? Eh, iruna iruna itabos mía en una gostia, eh? Pues un día, e, dire pues mía, eh, guru. Bai, bai, herri giki baten bizaleria binen geio, on, va, va gente, eta, aipatzen genuena, eh, oreetan ere badaude errenteria, rentería edo orereta, ez? Da aipatu izanda, ¿est? Errendia, ere bai. Errendia ere Badago hemen ere ekosistema bat propio euskaraz egiten duena, autopolitiko bezala eta espazioa nahi ditu, nahiuenak espazio hauek bilatu baditu. Eta gero badago beste e, errenteri bat, beste horreta bat, ez duena euskaraz egiten. Hmm. Hori, hori e, askota izan da ez? Hala ere, Nikor e, aurrekoan e, Belarrijana podcasta ezta ezagutzen duzuen, ba, ba, e, ba. ki kemonarri ze ke zuen nola euskainola eh demonizatzen den bainoen euskalduna erdaldun herri batean izan daiteke garapen, bide garapen bat, bide bat. eta nola agian oso euskalduna edo edo amaizkuntza euskera duen herri ba, batean ba, izan daiteke la ba, galdera bat ez ba, bat, ba, pizgarri bat pizgarri bat izan daiteke la orduan nikusteot herri hondan asko euskalduna asko hitz egiten da mm. Bade, bade, euskara jatorren itza girendo da Euskara kultista batean mm -hmm. batzuk ere bada bada bode Hene iduriz eh? da, eta, <laughs> <laughs> baino, baita ere euskainola Hor, eta, nik uste dut, eta nik ikusi du garapen bateren ere Bere garaian oso kualdia erdandu naginen Ni e, nintzen naginen iguan le euskaldunena Lezoko pare batere ere euskaldun eusk naziren Eta nola garapenen bat egonda mm. ez euskararen alde Baina ez da erabatekoa izan Eta egun bat ditu bestera Euskara, eta bera egibadak ditu Euskaraz osongitzen egiten neuneko eunean Izan da, partzialki hasi den bat Eta pixkanak hasi dira, Euskal sartzen Eta gian, e... goierriko batera, euskara erako... yeah. eta goierriko baten zaizoto Hauek dira, maketo ziztri batzuk e... Euskal ezari direna baino Bueno, ba bide horretatik nik uste dut Euskaraz bakarrik hitzik ingo dungula mm. Dutela, asko, ez? Zuka, fra, ipatu ziurratxa hasieran euskera ikastien zabiltzara, bueno, euskera earki askoitzetzu, baina euskera trebatzen zabiltzara euskaltegian, ze nolako ikaskidea ituzu? Zein da perfila hausike? Ba, gehena da bat tituluan nahi duena hau da, behar dula alaneako edo etorkizuneako batean nola, berez eta ze bat ateratzeko klasea, orduendea da guelguru batez Ni Díazanetordiña, salen, bueno, egunen batean embate kaleatzen a bueno, aurreko, mm. sai aur komentatu hizuen, eh, ba. Eta baitu gertatu da, eta baita ere, eh, bueno, aitaren kontu hartzegon ere bai, mm. justo hiltzana abuztuan, eta ezaten jo, pues Beti aitarekin gure garalla neuskaldu hiz, ja, berare eta ordun, eh, hasirrintzanean ja uskaraz, euskaraz, berarekin euskaraz hitz egiten, gauza asko, ba bueno, elkarrekin sakondu ganu eta bueno, oso polita izan zan hori, eta gero zen, pues, ja gertatu zan pasazala beste estatus batera bere bueno, burua jakuntzitzea gako, eta gaizotasuna gatik, alzimera baina, bueno, momentu jokik gerat, geratu dintzen orduan esan duen, ba, baitu, ba, titula et, eta bere omen ere bai piskatua eta eta hor, haber, dago, jendea, denok eskaldunak dira, batzuk erabiltzen dute gehiago edo gutxiago egune kotasunean. Mm, uh -huh. Orun gazte asko daude, betzok akago te festen ba algún intzan beste bizpairu batzuekin eta hola eta bueno, orokorrean ikusten da gazteen artean nientsako, eh. Eh tendencia da la, eh Claro, adibidez, noski, mm. esan beharrean... A, claro, nire eh, honortu da, euskiraz, ninguste, eh? Ja, ez daki, bain, baina, bain, nik askotan, claro, e, gaztelenazko er, e, zia, dazkat, pilo bat, pues, pues, pues eta, beitu, o, beitu esan beharrean, pues, ah, mira, mm. mira, pues, e, pues, beitu, ez, mm. e, olakoa, etardun, horrein euskaltakianagola, asinez, naiz zen gehiago, olako espresiotan, konturatzen ez gehiago olako, olako, olako gozetaz. Bai, bai. Hori da, nik esan gonduk euskararik e, egokiena dena erabiltzen dena. Eta bila bestarik ez. No, ukere, hombre, ukere... Ba, esan etena da, klasean dagoen jendea, oso interes pilo daukala euskararikiko. Eta hori, superpolite horietzen zaiz, e, jende oso anitza da, e, adinez, e, spektroz eta dena. Eta eta oso, oso polita da, behintzat ikustia ez dela bakarri titula da. Boizik eta batzu ikusote behar dutela. E, e, norbaitekin egote e, euskaraz hitza egiten zez dute inguruko referentziarik hmm. o ez? Mm -hmm. es. Bueno, horrintzat e, eh orain korrika datorrela ere bai, pues bueno, ya no he berotuta datorriago ja, mm -hmm. bai, eskatobeian hmm. bai bai. Aurreko e, entzunuen eta gainera ustut eh zure eskualdekoa dela ondarribitarra, ondarribarra da eh hola daiz leau. E, emakumea. Ara jaurteta Bizkaia. Ori da. Hey ota zuen nola e, euskara batua eta euskalkien kontua nola 80a e, markadan irurita gara markadan jarrera bueno, guri asko esan zaigu zu ek zu zute euskalkirik eta imaginatzen dut irunen ere antzeko ez zu ek zu zute euskalkirik edo nola irurita mara markadan e, jarrera kultistatu denak izan mm -hmm. euskararen batuaren alde zu dena eta ezkerte harrak eta gaur gaur gaurgorkoz gaur eh euskal kihen alde daudenak edo jarrea populista hori dauka dena es beak be, zen, irakurtatzen eh eh ezkertearra zirela e, alde zeudalako eta aldiz e, eskuindarrak edo ba jarrea kultista horren alde zeudela ez dakit zuek iritzi hori duzuen ne oso konklusio politikoa bueno, konklusio politikoa bueno, no? no? iritzi politikoa izute zaitena E, azpimarratuko nuketea buketo gara kagu, baina e, azkar batean hizkuntzaren e, estandarrizazio izan dela segulako garaipen euskal herrenzat mm -hmm. e, elkar ulertzeko ezinbesteko gaita eta nik uste geografikokin mendiez banatuta gaudela eta askotan ba, euskal kiak ere txoko hartzen dutela mendia artean ordu normala da nik sibrotar e, bat egituzela ziteitea baina e, eskerrak euskera batu abadena eta elkar ulertzeko gaitasunak baina, euskera batuarena ja, garaipen askoetan ere ematen du jendeak komplejoa daukale euskera batu ziteitea batik Nik egia da nire euskalkiak atela, baina guztora askitza egitea euskera batu. Azurdan nik uste normalizatu behar dena dela, bitan gustora senditzea norbera. Eta norbera kera begiko noiz nola egin. Mm -hmm. Ez? Ezakit. Ba, eurixo, era. E, azkenia bueno, euskalkiak, badire, euskera bizen senyales, eta jendeak euskalkia ibiltzeko nahi hori bada, e, bueno, euskera e, egiteko borondate bat dagoen senyale naizta, Bueno, adun identitateakin eh, lotura hundia ez, eta euskalgian egiteak ematen dizun Olako egitazko eh, euskaldun identitate bat edo, ustez Alde hortatik, bueno, eh, euskalgian badire ondare kulturala eta ni mantentzian aldenago Bino, bueno, hori desaide zela complejo hori eukidear eh, egiteko Edo dena elakoan egiteko eta inbiarrena dela hori egin Bueno, eta euskalkian nikuzte agurtuko gala honi gauritaz. Plaser bat izan da zuen guri. Bai, e, heriarei bai. Eh, kriston gozatu hartu dugu bentzat e, eta nikuzte luzeako emango lukela kristona baina hemen bukatu beharra daukabla. Orduan Bueno, bukatuta eh, atala. Atala. Oraren Oharsoaldeko berriekin geratzen za gureekin <risa> eta bueno, orain entzun dugu eh, Oharsoaldeko bai, taldea, taldea, <risa> taldea bai. Oharsoaldeko taldean ez presidente taldea eh bitu, ja aurreratzen dugu E, agendako sea kentzen dugu bat ixeba bai denboraik ez ungo manga eta kobra taldea orain entzuko dugu na espresidentesen se aburra uh -huh. joko dute eta badaba en laru amairuan larumato uh -huh. daude gauza pillo bat gero horreago komentatuko dizkizugunak eta horren entzuko dugu ba uarsaldeko abestia na espresidentes ie abrera ertzio ertzio ertzio ertzio ertzio ertzio Garzualdeko abezdia! Kaixo, matxet naiz, eh, naiz presidenteko abezlaria. Dula gutxi kaleratu dugu gure lehen diska Oi hartzungo eh, lezoti estudioan, eh, grabatu eta naztu dugu diska, Bueno, pixkat eh, nahiz presidente da tor eh, nahi roxa eta vicepresidentesetik eh, taldean ni eta iban gaudelako nahi Roxako kideak eta eh, kanda vicepresidentes eh, taldeko abeslari eta gitarrizta eta ba, osatu talde hau pixkat ba Bien. O sea, si comea izango baliz besela. Eh, do la ruchea sigara ematen. Eh, orain konzertu de xente, e, ditugu. Eh, bat honetan e, adibidez eh dabadaban arituko gara eh cobra taldearekin. Azter urtarrian e, amabostean e, arrasaten nago gara, amazazpian Bermeon, eta hogeita maikean e, Irunean. E, bueno, egiten duguna da pixkat, ba, gure bi talden estilo hori dauka naiz presidente, ba, e, estonerra, metala, jarkorea, eta gero, ba, bueno, niri asko guztetzen zait ba, efektuak eta horrela sartzea, eta moldaketa beresiak egitea eta horrela, eta... eta... eta... eta hoxe. E, mm, esan dut, e, grabak eta egin genuela lehez otin, e, os malinaza grabatuetan astuzuen eh taldeko 4. kidea da susenokoetan eh soinu teknikari bezala e, aritzen da eta bueno, en e, abestia da eh Ninaice Moises. Espero espero de asko gustetzea. Besarka hondi bat zintziliek irratian zuten desuten gustioi. zalduzu gure herriaren historia zautzen Hemen dituzu kantauri txasoa ireki ondoren intzer dutiketore zinen zenbait malzun Mi abertzero nabeta mazazpiko martxoaren bostean batxitsako gidan Kanaria zuntziak bolna navarra ondoratu zuen kantauri txasoan Mila bat zerunda berrogeita bosteko maiatzean, lehonde beren nazia, egazkin ez, donostiako badian agertu zen, eguzkigo kostaldera bidali zuten, gozo gozo frankismoak babeskuta. Mila bat zerunda berrogeita mazazpikoa guztuaren emerezian, azor batxe frankoren itxasontziak, bost pertsona eran zituen donostiako badian, garai hartan, frankismoak, isidera zizuen beste kasu pa. Ba. Mila bat zerunda berrogeita laueko martxoren ogitadean, polizia nazionale pasaiako badian, kurro txapaz, penitxo, tapiru, ametezatu zituzten, beraien gortuak tus marcadores rendi di presidente che arriva netto a roketan ira se apre il mar tu storia sar e ficate nel lu bate a murlu da ya ve votage da di musicia a vede go go go go for you che pensa joaldeko berriak. Pues bueno. ha elkarrizketan, baina ohar saldeko berriei tartea askaini berdiegu eta azkar batean aingo dugu denbora gutxi gaitugu. Eh, e, igande honetan, eh ikusten e, bueno, ikusita Israel brutsonarian saraskia e, eta KAF cómplice izaki ba E, ialdia diitu dute hamartterrietan e, easo plazan e, bueno, salaketa bat egiteko gizarteratzeko problematik hau mm -hmm. eta kafen erantzukizuna laboizetara zabaltzeko. Horrez gain ere bazkuntzarren hamargarren urte urrena larun batean seitritan doako kontzertuak hasi eta Pandemolium, beraz hurbilddura e, aukera baldin bazen dute. Horrez gain ere abinnduaren haaseian berandu xego hau, E, badakizue horeretan McDonald's bat errekitzea ardela eta horren aurkako kontzentrazio edo manifestazioa deitu da e, Arratxaliko zazpieterrietan amasean, beraz, han e, izango dira eta ara horbitzea konveni Oida, Abenduak amasei eta txerri muño baserria da abenduak amazazpia azteazkenian bueno, ba, Pintxo pot autogestionatua antolatu dute eta gero bueno, kontzertua daude atxaldean Eta, ja, e, larun batean, e, larun batak, ogeita, ez dute irakurtzero sot duen. <risa> ogeita, so, aurrengo, ah, ogei an, ez? Bueno, joaldunak eta dago tongo lanzerkia, enkontruario kontzertua, eta kontzertuan, aceitunak, hongueso sotuko dute. Bai, larun batak goi. Bai. <risa> goi. <risa> eta, ja? Gero, amai duan, e, larun bata, belako e, lekuonan badu gure bai, Am potente ez amairua. Bai, ez. E eh, geiz nais presidentes. Amairu, Amairu ngauza pieba daude. Vomito bai. Vomitor, bai, pabiexas eta distorsion intxaurrondo kulturetxean. Hori oh, da, eta hori eretan, darun e, batean bat ere bai, dar darra elektronifesto ospatuko da, eta bertan DJ zuherrin ez gozazeko gara izango da, bertan mm -hmm. izango dira Aymar, Azetaka, Kaste, DJ Izar, Laza eta Patjor. Gaztainoko frontoian. Gaztainoko frontoian, haze nolako burrrun bai ongan gara, izu harri e, eh, izango da. Ja. Ondo, aldo, aldo. Haukera asko, eta, bueno, ja bukatzeko gutxi falta zaigula, iruz minutu inguru azkago, Eh, baina, bueno, bota zuek nadezuten eh, agurra. Leno aipatu <risa> zuten. <risa> bueno, zaten, leno aipatu eh? agu... bertsolaria gela beraz, probatu inbar. Aipatu <risa> <risa> <hasta. risa> guai. Ordon. Hengena, saiatua, eh? Puntuka, hengo dugu, Igaure. Venga, dale. Nari, naro, nari. Nari, naro, nari. Nari, naro, naro. I geunden izketan gustura. Olakotan denbora izaten da mugat, Oartzerako ere gaua bukatu da. Aietu gera gure berezko lekura, Berriro ere kontenetorriko gera, Zabal-zabalik dezu hortako aukera Euskarata bertso abiak salbatera Lasaiet horri zaitez irratiatera Esatari azera eta ona Ezaten den hori sezpa dugu broma Zerraipatu behar da pare handagona Kafra kafre ederra artista zagona. Eta beste haue txek ez dira aintxarrak Arro tuti izki egu aoko bizarrak Horeretatik eldu zaizki guni indarrak Ea zerre ekartzen duen biarko biarrak Yee yeah, bai! Horxe, hori egurukoak! Eusoki! Eusoki! Ba, Euskirkasko! Entzule maiteok! Bueno, no, ba, arte Oi, che, va. Ba... Urrengo tiene Urren... que psicodugo u... el car. <risa> <risa> a ver, ea, ea, no hice sangodangure urrengo esa lleva. Horía. Este guadostu. Eso Ez... itzin. Gro es. igual, a dostu luego. Horía. Bueno, horía, principios, eh, aurreko astan egin geneuka, baina bueno, aurten urte bisiesto vini bisnieto a toca <risa> <risa> tu. gaur, baina bestena. Ba, eso <risa> ba, no. Entzule eskerrik asko beste behin horrizategatik eta urrengora arte Pues rengorino dice Sangodena, sé que yo gagna mucho donde vas el carro está seguro, Sanga esto. Ahora a mí es que el equipo, está donde se urtea, o sea, yo